Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa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 antakhiru man zakkaha anta waliyha wa maulaha amin allahumma amin amma ba'd ikhwan wa akhawat jemaah sekalian rahimakumullah kalau ikut kita punya jadual kita nak memuliakan kuliah tafsir Iaitu kita ambil buku yang kita baca di Taman Pauh Jaya. Sebab Taman Pauh Jaya kata kita tak bersih pelik sangat. Tak bersih orang kita pelik tentang Suratul Baqarah. Maka dia kata pergi tak bersih tempat lain lah. Jadi saya pun tak mahu nak ulang daripada Muala Suratul Baqarah. Jadi saya ambil buku. Kerana buku ini ditulis oleh uh, ulama sunnah. Uh, itu Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud. Jadi saya ambil jilid yang pertama. Jilid yang pertama buku dia kita dah baca sampai surah Al-Baqarah ayat 25. Ayat 25. Jadi uh, di sini kita sambung ayat ke-26. Ayat ke-26. Tapi tafsir ni saya tak tahu ada jual tak ada juay. Sebab lama orang tak cetak dah. Ustaz Mustafa Abdul Rahman ni Kalau tak silap saya Dia pernah duduk tanya untuk kong Dia pernah duduk tanya untuk kong Dia ulama sunnah Yang menulis Hadis 40 tu Kan ada satu Hadis 40 tu kan Dia tulis Dia tulis Ini pun orang tanya untuk kong Baik Jadi saya ambil buku dia Bawa mai ke sini Nak pakai buku link Saya sayang Sebab Yang menulis ni Seorang yang ada Asas kepahaman sunnah jadi bila kita baca buku-buku orang lain, dia banyak masalah. Seperti seorang yang terkenal nama Sheikh Abdul Rahman, Sheikh Abdul Karim Mudaris, kata dia, apabila kita baca buku orang, selesaikan satu bab dulu. Iaitu manhad penulis. Kena faham. Bila kita baca buku orang, Buku tu bukan buku kita, buku orang. Orang tulis kita nak baca. Pastikan kita kenal manhaj penulis. Manhaj ni apakah sistem yang penulis pakai dalam dia nak mengolah tulisan dia. Kalau kita tak faham, susah. Kita katalah kita pakai manhaj Ahlus Sunnah. Penulis itu dia seorang sunnah, tapi dalam penulisan dia pakai manhaj Syiah. Kacau kita. Kacau. Masalah. Kita faham Ahlu Sunnah. Tapi kita baca buku yang penulis itu mengamalkan sistem Mu'tazilah. Kacau kan? Sebagai contoh. Sebagai contoh. Kita Ahlu Sunnah. <tuh> Tapi kita baca buku penulis itu Ahlu Sunnah. Tapi ketika sistem penulisan dia dia tak pakai Ahlu Sunnah. Ada tak ada macam tu Ada. Sebagai contoh. Seperti Akidatul Najin. Buku Akidatun Najin Penulis itu Ahlu Sunnah Tetapi ketika dia menulis Akidatun Najin Dia tidak memakai metod Ahlu Sunnah Menyebabkan apabila kita nak mesyarahkan kitab dia Kita menghadapi masalah Masalah apa? Dia maksud dia menulis satu benda Dia punya maksud ke lain Bila kita baca kita punya maksud ke lain Belagang kita dengan dia Maka kata syekh Abdul Karim Mudaris Apabila kita membaca buku orang Pastikan kita tahu manhad penulis itu Mu'alif itu Musadif itu Apakah dia punya Dasar penulisan Kena jelas Masalah kita baca mustika hadis Mustika hadis Mustika hadis itu kita hadis Tetapi manhad Dia bukan manhad hadis Maka cewa kita Nama mustika hadis tetapi manhaj yang dia pakai dalam penulisan bukan manhaj hadis sombronohnya jadi masalah kita ialah apabila kita nak mesyarahkan hadis itu mengikut huraian muhadithin sedangkan itu bukan maksud tuan, tuan penulis maka kacau kita maka balahlah kita orang panggil kerja kita ini ada tahqiq ada takhrij kita kena buat dan itu akan buat kita dengan penulis itu ada pula masalah lain yang kedua kata Syih Abdul Karim Mudaris Bila kita baca buku orang Kita kena kenal pasti Hadis-hadis yang ada dalam buku dia itu Apa mertabak dia dulu sebelum kita baca buku dia Kita tak maulah bila kita baca buku orang Kita duk kena pihak ni Tuan-tuan kitab kita ni Dia tulis hadis-hadis dia tidak sahai Pertama menjatuhkan kitab dia Yang kedua memalukan penulis itu Memalukan penulis itu seolah-olah nanti orang semua bila dengar kita buat lagu tu apa tuan kitab kita ni tulis kita besar-besar hadis tahu Tidak bolehlah begitu nanti menjatuhkan maruah dia. Maka selesaikan dulu hadis. Kalau kita rasa kita berani baca buku orang selesaikan martabat-martabat hadis yang ada dalam buku dia. Macam dalam mustika hadis sebelum kita baca mustika hadis kena selesaikan hadis itu apa martabat dia. Dia boboh riwayat Ibn Majah dia bubuh riwayat khuzaimah dia dia balah macam tu eh? apa mertabat dia kadang-kadang ibnu majah dia riwayatkan dan dia mendiamkan diri terhadap riwayat itu kadang-kadang ibnu majah meriwayatkan hadis dan dia menyatakan apa mertabat itu maka macam mana kita nak mengenal maka kena selesai jadi tuan kitab kita ni yang kita selalu baca buku dia ni Mustafa Abdul Rahman Mahmud bila dia siap buku dia ni, dia hantar kepada Abdullah Fahim. Abdullah Fahim ni di antara orang yang mencadangkan suruh baca tafsir hada depan kita ni. Dia suruh baca dan dia memakai buku ini kepada pondok-pondok dia masa hari tu di Kepala Batas. Jadi buku ini di samping manhaj tuan kita tahu dia punya hadaf, dia punya hala tuju penulis ini kita faham. Jadi kita dengan dia itu tidak ada banyak masalah. Kalau kita baca buku-buku lain, kita tidak tahu hala tuju penulis. Macam katalah kita baca Nurul Ehsan. Penulis itu seorang alu sunnah. Tapi menhad penulisan dia bukan alu sunnah. Itu masalah dia. Yang menulis Nurul Ehsan itu kadi besar negeri Kedah. Orang besar. Tetapi dia alu sunnah. Tetapi penulisan dia bukan ala alu sunnah. Dia himpun Sobrono dalam kitab dia riwayat-riwayat takkanlah kita bila nak baca kitab tu kita nak kena abang yang ni tak sahih jatuhlah mertabat orang itu dan sangat tidak adil kawan tu dah mati dia tak boleh jawab balik maka lebih baik mengikut disiplin al-sunnah bacalah buku-buku yang tidak menimbulkan masalah baca buku yang tak ada masalah masalah manhaj dan masalah hadis tidak ada masalah cari buku tu baca ha, baik Ha, kerana itu kita bagi sikit pendedahan siapakah Tuan penulis kita ini ha, sebab di, mungkin di sini tak tak dengar lagi saya baca sikit muqadimah dia saya dah baca dah hari itu muqadimah dia uh, ha, tengok uh, buku ini dimuqadimahkan dimuqadimahkan oleh Haji Abdullah Fahim Haji Abdullah Fahim kenal dia siapa dia Haji Abdullah Fahim ni kalau tak silap saya tuq kepada Haji Abdullah Badar. Tun Tun Abdullah Badawi. Atuk dia ha, tu ulama-ulama. Tuk dia tu orang alim. Di antara ulama Melayu tu aa, apa nama Bekah mantan Perdana Menteri Dato' Lah tu, tuk dia tu orang alim. Tapi tak turun ke dia, sayang. Tak turun ke dia. Aa, tapi kita tengok apa kata Abdullah Fahim tentang buku kita ini. Sepatah kata daripada sahibul fadilah al-ustad al-kabir Syekh Abdullah Fahim daerah al-ma'arif al, al wataniah kepala batas Daerah al-ma'arif Wataniah kepala batas itu nama pondok dia Sampailah doa do do sebelah masjid kepala batas Apa kata Syekh Abdullah Fahim tentang buku ini? Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin was salatu was salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du saya mengucap berbanyak-banyak puji kepada Allah atas atas sempatnya saya melihat dan membaca beberapa naskah tafsir Tafsir Al-Quran Al-Hakim bahasa Melayu karangan Al-Fadil Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud Aqsarallahu Aksarallah, aqsarallahu min amsalih wa munhu ar-ridha wal qabuli a'malihi. Ini Abdullah Fahim doa kepada dia supaya Allah memperbanyakkan kepada dia redha Allah diterima segala amalan dia. Sesungguhnya saya telah mendapati dalam sepanjang perhatian saya dalam tafsir yang tersebut adalah sangat menesabah lagi memuaskan oleh kerana susunannya dan keterangannya yang pertengahan Abdullah Fahim, dia puas dengan kawan yang tilih kita dia kata sangat pertengahan sangat pertengahan dia tak berat, dia tak ringan semua orang boleh baca susunannya dimulai dengan beberapa arti tiap-tiap ayat Al-Quran kemudian diiringi dengan keterangan-keterangan sederhana tidak bersangatan panjang hingga melemah ingat dan tidak terlalu pendek sehingga mencederakan tujuan dia tak panjang sangat sampai tak boleh nak ingat dia kadang kuliah sampai 3 jam nak ingat apa kadang-kadang kuliah terlalu pendek sampai mencederakan makna tafsir ni sangat pertengahan terutama hmm. eh, sangat sederhana dan dapat digunakan oleh orang yang ingin mengetahui makna ayat-ayat Al-Quran dan kebanyakan keterangan diambil dengan ringkas dari keterangan beberapa buah kitab tafsir terutama daripada tafsir Al-Maghari karangan sahibul fadilah Al-Ustaz Al-Kabir Al-Marhum Ahmad Mustafa Al-Marari guru syariah Islam dan bahasa Arab di kuliah Darul Ulum Kahirah Mesir Syih apa nama Abdul Fahim kata Bila dia baca buku ni Dia mendapati Apa nama Ustaz kita ni Ustaz yang menulis kitab ni Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud Dia banyak sandak Tulisan dia kepada satu kitab tafsir Yang terkenal masa dulu Nama dia Al-Maraghi Ditulis oleh Syekh Daripada Kahirah Azhar Iaitu Syekh Almarhum Ahmad Mustafa Al-Marari Dia menulis tafsir Al-Marari Maka pengarang kitab kita ni banyak berpandu pada tafsir macam tu Saya berbanyak-banyak mendoakan mudah-mudahan tafsir ini Panjang masa dan keluarannya sampai khatam Supaya dapat dibaca dan diguna oleh tiap-tiap peringkat bangsa Melayu Umat Islam di tanah semenanjung ini akhir kalam saya bertadaruk kepada Allah azza wajal dan mengharapkan supaya dibalas kepada pengarang dengan sebaik-baik balasan dalam usahanya yang besar yang menjadikan amal solehnya dan kepada pembaca dengan sebesar-besar penggunaan fi dunia wal akhirah wassalam al faqir haji abdullah fahim 18 rabiul awal tahun 1300 28 Hijrah bersamaan dengan 9 Januari tahun 1949. Buku ni ditulis pada tahun 1949. Jepun net Melaya tahun berapa? 1942. Betul. 1942. Betul? Buku ni kemudian Jepun perintah Melaya berapa lama? 3 tahun 8 bulan. Betul? 3 tahun 8 bulan jadi buku ni pada tahun 49 Jepun etik Melaya tahun 42 sampai tak era Jepun buku ni sampai tak 42 dengan 49 berapa? dia punya sengkang berapa? 7 Jepun keluar daripada tanah Melayu tahun bila? tahun 46 tahun 46 tahun 46 lepas 3 tahun lepas 3 tahun Jepun balik ke Hiroshima, Nagasaki has ada buku ni jadi 49 1,949 2,011 tolak 1,949 berapa? 60 62 mana 62 tak apalah balik ke Rasnaqiyah benda tu tak masuk praisah jadi Alhamdulillah buku ni ditulis oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman Mahmud dan Abdullah Fahim kata satu buku yang sangat baik Kita dah baca dah daripada surah Fatihah sampai ayat 25 suratul Baqarah Kawan-kawan uh, kita, sedara-sedara kita belah taman Pahujaya Dapat tak berapa Dapat dengar tu terutama IJK Masjid Dapat dengar, dapat tak berapa suka lah. Dapat tak berapa suka, dapat tak syuk lah. Dapat tak syuk Ha, jadi kebetulan kita pun nak baca tafsir di sini, jadi kita ambil buku ni memang baca, kita sambung saja ayat 26 jadi kalau memang atas kedai tak ada ambil kat saya, potong setiap buku ni dia jawi, boleh juga belajar jawi, selalu duduk masuk jawi, 2 ringgit sekupang tak boleh baca apa, Allah boleh juga baca jawi kalau tak mahu pun tak apa, ambil Quran ambil Quran dan kita duduk beli perakata ke apa ke, boleh buka Bahasa Arab dia semua sama. Mungkin terjemahan dia saja lebih kurang. Itu saja. Baik. Saya nak baca terus. Kepada ayat 26 suratul Baqarah. Itu kita sambung. Iaitu firman Allah dalam suratul Baqarah ayat 26. Daripada ayat 1 kita baca. Cerita tentang Quran tak boleh ragu. Ini ulang kaji balik sikit saja. Quran tak boleh ragu. Lepas tu. Lepas kata Quran tak boleh ragu, Allah menceritakan sifat yang paling penting di sisi Ahlu Sunnah kena ada. Sifat yang paling penting di sisi Ahlu Sunnah kena ada. Yang pertama, sifat yakin. Ugama tak jadi kalau kita ni ada sikat, syak. Tak jadi. La ikraha fiddin. Orang tu bila dia tidak yakin, tak boleh. Syahadah dia tak sah syahadah dia tak terpakai dia syahadah dengan mulut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi hati dia tak percaya muslimlah dia pada zahir tapi kafir dia pada batin Allah hukum dia kafir maka sifat nombor satu adalah sifat al yaqin yakin dengan apa yakin dengan zalikal kitabu dengan kitab yang Allah turunkan sebagai pedoman Hak tu nombor satu di sisi al-sunnah. Nombor dua, Allah menerangkan sifat yang utama di sisi al-sunnah. Apa dia? <tuh> Al-ladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. <tuh> Al-ladhina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua ni adalah syariat yang diturunkan. Sembahyang dan zakat. Tetapi, sebelum semayang dengan zakat itu diterangkan, diterangkan benda yang menjadi asas kepada ahlu sunnah. Apa dia? Al-lazina yu'minuna bil-ghaib. Iaitu iman kepada rukun iman. Itu penting. Semua perintah Allah dalam Quran, dia masuk macam tu. Dia masuk, pusat. Kutiba alaikumusiam. Itu syariat. Tapi, ahlu sunnah menekankan. Ya ayuhal-lazina amanu. Beriman pada Allah beriman pada Allah biasa ada satu kitab tua, nama dia, orang panggil kitab Faridah ditulis oleh Syekh Ahmad Fatani Bang Haji Pondok dia baca, berkana 20 muka surat nipis je, jawi tua ditulis oleh Syekh Ahmad Fatani, tajuk dia Faridatul Faraid fil ilmi aqaib muqaddimah kitab tu dia kata apa? dia kata syarat menjadi orang Islam dia ada empat menda Syarat nak jadi orang Islam ni ada empat benda Nombor satu sekali dia kata Kena sah akidahnya menurut Ahlu Sunnah Semayang puasa ini syariat Tapi iman kepada Allah itu Mesti daripada lidah Ahlu Sunnah Kita semayang, kita puasa, Dia ada khilaf Dia ada khilaf Batia puasa ada khilaf Rukun semayang ada khilaf Bater semayang, ada khilaf, ada mezahab belahok bater semayang, ada mezahab belahok tak bater semayang, ada mezahab belahok bater semayang, ada mezahab belahok tak bater semayang, kentut baru bater semayang, ada mezahab makan daging unta bater wudu, ada mezahab makan daging unta tak bater wudu, ada mezahab sentuh wanita yang bukan mahram syahwah atau tidak syahwah bater wudu. Ada mazhab sentuh wanita. Nama kata sentuh wanita. Tidak batai wuduk. Malaikan dengan syahwah. Pendek kata syariat di bawah ni. Dia ada banyak benda yang kita boleh tolak. Ansur. Tapi akidah tidak ada perbalahan. Abdul Rahman Khumaisi buat satu jasa kita. PHD dia. Apa tajuk PHD dia? Iqtiquat Mazahib Arba'ah. Aqidah Imam Empat Mazhab. Doktor Doktor Abdul Abdul Wahab, doktor apa nama Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Tesis PhD dia apa dia? Aqidah Imam Syafie. Yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Lepas ni buat jasa. terutama Abdul Rahman Khumaisi. Dalam buku dia, empat mazhab punya akidah dia bentang balah syafi'i dengan tu balah-balah-balah dalam bab bab fiqah bila kita mengaji akidah mereka ni semua mereka ni tetap dengan satu akidah Allah itu ar-Rahmanu'ala arsistawah tidak ada khilaf tak ada khilaf langsung tak ada khilaf langsung menolak ahlul kalam semua menolak ilmu kalam ilmu palsapah semua tolak, tak ada siapa terima sama akidah mereka pasal apa? pasal itu Islam pasal itu Islam kita kena belajar dengan perkataan Ulama-ulama dulu Apa dia? Al-Islam Huwal-Islam Islam Itulah Islam Kita Masa nak terima dia Tempat nak terima dia Zaman nak terima dia Masa tak terima Tempat tak terima Orang tak terima Islam Tetap Islam Bukan kata Islam tu naik Bila orang terima dia turun Bila orang tak terima Dah Al-Islam Huwal-Islam Islam itu adalah Islam. Hati kita, hati kita kena belajar dulu. Sampai pun. Kalau orang setuju dengan Islam, Islam macam tu. Hang tak setuju pun, dia macam tu. Al-Islam, huwa al-Islam. Allah mensifatkan agama dia ni dengan bahasa yang cantik-cantik. Bahasanya kemah-kemah. Wa man yabtari ghairal Islam al-Dinah. <tuh> Tengok bahasa Allahu Akbar teringat saya dalam tafsir Zila lil qur'an di bawah naungan al-quran oleh syekh kutub menangis dia baca ayat ni menangis dia menangis syekh kutub ke ayat tu Allah guna bahasa yang bila dia bercakap soal akidah soal agama dia tegas wa mayyabtaghi ghairal islam madina Allah buat Islam Allah letak Islam di tempat dia al-islamu ya'lu tempat Islam itu ya'lu tinggi agung besar mulia sempurna Itu tempat dia. Depa tu Tuhan kata bila diletak Islam di tempat dia dia kata sepatah, wa mayyabta'i ghairal islam madina. Siapa yang tak setuju dengan Islam ni semua? Tak setuju pi amnya pasal eh? Dalam Islam ada akidah, dalam Islam ada ibadah, dalam Islam ada munakahat, ada syariah, ada semua, ada jinayat, ada semua. Hang setuju, hang dapat kemuliaan itu. Hang tak setuju, pi gap hanglah. Bukan Islam tu nak turun martabat dia dah. Al-Islam huwal Islam. Islam itulah Islam. Dia takkan sembah mega kita. Kita yang kena cari kemuliaan dia. Pasal itu Umar Al-Khattab, dia guna bahasa apa dia? Nahanu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kita kaum ini, kita ini satu bangsa Arab, kita mendapat mulia dengan Islam. Bukan kita memuliakan Islam. Islam tu bagi mulia dekat kita. Nahanu qawmun a'azzanallahu bil-Islam. Kita satu kaum yang jadi mulia dengan Islam. Maka itu kita kena belajar dulu. Itu adalah agama Allah kita kena belajar dulu. Maka di sisi ahlus sunnah akidah sudah bersatu. Akidah mesti ahlus sunnah. Orang tanya kepada kita, 'Hai, beriman dengan Tuhan macam mana?'. Kita kata, 'Aku beriman dengan Allah seperti mana Allah suruh aku beriman pada Dia.' Macam mana kita mensifatkan Allah? Kita jawab aku sifatkan Allah seperti mana Allah sifatkan diri dia dalam kitab dia kepada rasul dia. Aku sifatkan Allah macam tu. Kalau Allah kata dia bersifat dengan al-Jabbar, aku kata al-Jabbar dia sifat. Kalau Allah kata dia berada di tempat yang tinggi, aku berkata Allah berada di tempatnya tinggi. Aku sifatkan Allah seperti mana Allah mensifatkan diri dia dalam kitab dia dan diturunkan kepada rasul dia. Aku tidak tambah dan aku tidak kurang. Itulah makna Islam. Al-Islam huwal al Islam. Dah sempurna akidah cantik baru dia masuk apa dia? Dia masuk alladhina yuqimunossalah baru datang syariat kalau akidah kita halai-balai syariah kita jahanam. Pasal tu ada satu sistem yang diperkenalkan oleh orang sufi daripada Syiah. Kita tak boleh pakai manhaj ni. Manhaj apa? Manhaj dia membahagi-bahagikan ilmu. Macam mana? Bila satu ilmu tu dicakap. Masalah, apa apa pandangan tentang benda ni? Baca satu hadis, hadis kata tak boleh Orang sufi mengambil dasar daripada Syiah, dia akan kata apa? Dia kata tak boleh itu, itu di sisi ulama fikah, kita tersuh lain. Kita orang tersuh, orang tersuh lain. Ulama fikah dia boleh, kita orang tersuh tak leh. Apa kata ulama salah? Ini menunjukkan agama itu ada dua. Sebab itu istilah orang-orang syiahnya sampai pada orang sufi dibatalkan oleh Imam Qurtubi. Apa dia? Hasanatul abrar <Susukiller> sayyatul muqarrabin. Syih Albani ketika dia riwayatkan kata ni, dia ludah kata-kata ni. Dengan banyak kali ludah. Kata ni merosakkan syariat Allah. Tapi orang sufi banyak pakai. Apa dia? Hasanatul <Susukiller> sayyat... Hasanatul abrar... <Susukiller> Sayyiatul Muqarramin Kebaikan yang dilakukan oleh orang bawah ni Orang bawah buat baik Apada semayang, puasa, zakat, haji Ini orang abrar Orang baik-baik Masih dianggap dosa Di sisi orang yang dekat dengan Tuhan Al-Muqarramin Syariat ada dua Satu syariat orang awam Satu syariat orang yang agak tinggi-tinggi Ini tidak ada dalam Ahlu Sunnah kalau ada, Nabi nanti pakai bahasa itu dulu. Bahkan bila ada sahabat yang bertenggek depan rumah Nabi, sahabat nak posa lebih dari Nabi, nak semayang lebih dari Nabi, apa Nabi kata? Cari di atas muka bumi ini siapa yang bertakwa pada Allah macam aku. Siapa yang tak ikut sunnah aku, tolak. Tolak. Tolak. Itu bukan Nabi kata ke orang sufi. Nabi kata kepada sahabat. Dah kena tahu sahabat ni semua ahli surga. Nabi kata pada sahabat sebagai inzar. Jangan buat. Jangan buat. Tetapi orang sufi, dia tak tahu dia ambil itu daripada mana. Maka dia mengeluarkan bahasa yang dia rasa baik. Tapi salah. Apa dia? Hesanatul abrar sayyatul muqarrabin hasanatul abrarr kebaikan orang abrarr orang baik-baik hasanah kebaikan orang abrarr orang baik-baik sembahyang puasa apa ni semua masih dianggap sayiatul muqarrabin benda tu masih dosa di sisi orang yang muqarrabin apa pasal itu ketika Imam Nawawi mentakrifkan ibadat Imam Nawawi dikritik habis-habisan kata Imam Nawawi kalau kita sembahyang dengan niat nak ambil pahala maka kita ni macam mana seorang hamba yang mencari merdeka kalau kita ni buat ibadat kita-kita buat ibadat kita harap Allah Ta'ala tak buh kita dalam neraka kita ni macam mana seorang hamba menuntut merdeka kalau kita buat ibadat kita harap Allah bagi pahala dia kata kita ni macam orang berdagang maka buatlah ibadat mencari reza Allah bila Nawawi buat keluar bahasa ni ulama kritik Nawawi. Ini bahasa yang tak pernah dipakai oleh ulama salah. Kenapa? Kerana Nabi pernah sebut, "Bila kamu berdoa pada Allah mintalah al-Firdhaus." Adakah minta pahala di sisi Allah itu salah? Sedangkan dalam kisah puasa terang-terang Nabi suruh kita minta pahala. Apa dia? "Man saama Ramadan imanan wa hati saban, lahu ma taqaddama min dzambi." Hadis Bukhari. Itu menunjukkan disiplin alu sunnah itu besar Disiplin alu sunnah itu besar Dijaga oleh ulama' Sama-sama ulama' sunnah tersasar, tersilap Diteguk, dandan ditenguk, dandan ditenguk Dandan dibetulkan Ini cakap ni tak boleh pakai Bukan bermakna mengkritik Nawi, tidak Bahasa ni kalau orang lain pakai, jahanam habis Tapi orang sufi, banyak berdalil saya buat memang saya tak mau pahala. Habis mau apa? Saya kira kerana Allah. Yang kata kira kerana Allah tu apa dia? Orang pilihan raya pun mau undi. Bolehlah satu kawan masuk pilihan raya, saya tak mau undi. Habis mau apa? Saya tak mau undi, saya kira kerana Allah ya. Hmm, tak menang dah itu Deposit pun hangus je aku tu. Jangan jadi orang gila buat ibadat. Jangan jadi orang gila buat ibadat. Mesti ibadat itu di atas manhaj ahlu sunnah wal jama'ah. Lepas Allah cerita-cerita ni semua, Allah bawa satu cerita besar. Iaitu cerita ada dua orang. Dua golongan. Kafir dan munafik. Kata Ibn Qasir, dalam ayat Quran, Allah ripik tiga kali dalam al baqarah orang, orang kafir, Tapi Allah ripik tiga belas kali orang munafik. Subhanallah sebab orang munafik ini dengan bil ghaibi la yu'minun mereka tidak beriman wabil akhiratihum la yuqinun dengan akhirat dapat tak yakin dengan quran ada raib raib ni apa dia raib itu muqaddimah kepada syak raibun adalah muqaddimah benda yang boleh buat kita syak sebab musabab itu dipanggil raib Allah tak kata jangan ragu. Allah kata la raib. Jangan ada benda boleh buat kamu ragu. Apa boleh buat kita ragu jahil? Jahil tak boleh ada. Apa boleh buat kita ragu? Tak mengaji? Diwajibkan mengaji. Apa boleh buat kita ragu? Lepas itu ibnu Jauzi menulis talbisul Iblis di antara benar dia tulis di situ apa dia bila kamu mengaji dengan al-sunnah jangan pergi mengaji dengan ahlul hawak dan bid'ah. Ah. sebab dia meragukan kamu pada ajaran sunnah Sulaiman Sakhtiyah ni, Ibn, apa nama ibnu Jauza riwayatkan cerita dia dia masuk satu majlis orang baca hadis palsu dia, dia jolok jari terunjuk masuk dalam telinga Masa satu perangkat dia tutup dalam telinga dia sampai kawan tu terganggu kawan tu kata pasal apa kata dia kata Sulaiman sehtia ni kamu telah merewatkan yang palsu tentang wahyu Allah nanti rosak hati aku orang munafik ini adalah orang yang banyak raibun dalam hati dia apa dia? sebab-sebab meragukan sebab-sebab meragukan bila Allah cerita Allah bagitahu munafik ini adalah munafik yang wujud zaman Nabi Amrullah bin Ubay dan ini kata Allah Waham bimunin. Mereka tidak beriman. Tak beriman itu maksud dia. Mereka itu ahli neraka total tak keluar. Lebatu Allah bawa contoh dalam Quran contoh sikap orang munafik dengan iman dia pandang bodoh. Bila kata beriman dia pandang bodoh. Kata iman dia pandang bodoh. Iman tak besar. Iman tak besar. Bila kata kat dia. Aaminu kama amanannasu, berimanlah macam sahabat beriman. Allah dia kata anu'minu kama amanassuhah, bodoh. Beriman ni stupid dia. Lah. Apa api beriman? Apa lagi satu stupid dia panggil apa? Oh, yang tu bukan dia. Lagi satu one more one more. Sili, sili. Sili. <laughs> sili, bukan Seli, Seli nama orang. Sili. Sili dengan stupik yang mana teruk lagi? Sili kan? Ya, nah? Stupik tu pun dah stupik dah. Stupik <tipun> tu pun dah stupik dah. Orang kata, sili ni kira... abe, Tak boleh fikir dah. Tak boleh fikir apa, tak boleh fikir. Lepas tu, Allah bawa contoh. Yang kata hati perut orang meriman ni macam mana? Au kasaybin minas sama' fihi zulumatun waradun wabarqa. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim Seperti mana hujan memancarkan kilat GAM! Di fi zulumatin Pada malam yang gelap Kau bayanglah satu orang yang ketakutan Ketika dengar suara guru Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim Dia memasukkan jari dalam telinga Dia takut Begitulah orang munafik dengan cahaya Islam Dia sangat takut Dia tak mahu Maka Allah bawa satu contoh Allah kata Wahai orang-orang Wahai manusia Sembahlah Allah Dengan sebenar-benar sembah Sembah Allah Sembah Allah Dia panggil manusia Dia tak panggil orang mariman Dia panggil manusia Ya nasu, U'budu Rabbakumul ladhi Khalaqakum Sembahlah Allah Yang menjadikan Kamu semua Allah buat Dia bagi contoh Allah buat turun hujan, buat turun buah-buahan ni semua kerja siapa? Timikai merah, timikai kuning. Siapa yang warna masuk? Potong-potong hmm. merah. Potong-potong kuning. Siapa punya kerja ni? Allah punya kerja. Kuasa dia. Kuasa dia. Bagi rezeki pada manusia ni, ya subhanallah. Cukup banyak. Cukup banyak rezeki dia bagi. Lepas tu... Allah beritahu, kalau kamu ragu lagi kebesaran Tuhan, dia tanya terus pada orang kafir Mekah, bawalah satu surah seumpama Al-Quran. Seumpama Al-Quran, bawa satu surah seumpama Al-Quran. Kamu tak boleh bawa, kamu tidak akan dapat bawa. Tu pun ada juga abang kab seorang ni, nama dia Musailamah Al-Kazzab. Dia nak buat. Lebih kurang 5 6 surah dia buat dalam banyak-banyak surah dia buat, yang paling mengkap dia buat surah Al-Fil. Tak tu paling mengkap. Bila dia dengar Quran cabar, فَقْتُ بِسُورَةِ مِمِثْلِحِ Buat satu surah, pendek. Badi' agak semua kena elok. Buat satu surah. Dia pun tanya dekat sahabat-sahabat Nabi Muhammad dia, daripada Iyamamah, Moushaylamah Al-Qazab, mati zaman Abu Bakar dia. Surah apa surahun depa bagi tahu kata Muhammad baca suratul fil. Dia pun tak tanya isi cerita apa, asbabun nuzul tak tanya. Dia ni ahli sastra. Dia ni ahli sastra. Mudahlah ahli sastra macam kita petik rokok keluar cucuh lagu tu aja ya, ahli sastra. Hmm. dia kata suratul fil, Allah dia kata. Allah dia kata suratul fil. Hmm Ma surah. Ah Allah. dia kata nama pun nampak cantik elok dah dia kata turun dekat dia surah yang sama dia pun baca tapi feel dia gajah dengar pun <coughs> dia pun buat satu surah feel mal feel wa ma ka mal fil, jismun kabir wakartulun tawil haza feel mudahnya surah ini eh, nama dia kepala utak dia. Dia ikut kepala utak dia. Fil, gajah. malfil. apa yang saya tahu tentang gajah. Wa ma adra ka Aku nak cerita ciri-ciri gajah. Jismun kabir. Badan dia besar. Khartulun tawi. Belalai dia panjang. Ha zafir. Nilah gajah. Kawan yang dengar tu je. Tak payah berturut surah ni lah. Kami tahu. Hak yang cedik sikit kata kat dia. Musaylamah ahaza min a ah, hada min rabbik ni tuhan buat turun ke hang buat dia kata min rabbi daripada tuhan dia tu kata apa hang dengan tuhan aku nampak serupa kalau macam ni tak payah buat surah lah aku pun mula cerita gajah tapi muhammad cerita tu tentang alam tarakay fa faala as-sahabul fil Nuh. satu golongan 50 hari lagi nabi nak beranak cerita ni dah jadi lagi lima puluh hari Nabi nak beranak cerita ni jadi satu bala tentera daripada Yaman turun mai ke Mekah, tiba-tiba Allah bagi daripada Jahannam, di satu kawasan besar, dalam hadir Bukhari sebut berdekatan dengan kawasan kawasan Mekah Allah cabar dia bawa syiah pula, dia tak bersih surah ni bagus, faktu bisuratin mimithli, bawa satu surah yang menceritakan kelebihan Nabi Muhammad kerana surah ini menceritakan kelebihan Ali bin Abi Thalib. Pada perkataan fa'tu bi suratin mim wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina. Kalau kamu rasa ragu dengan apa kami turun pada hamba kami. Hamba kami itu Syiah tafsir Imam 12. Kalau kamu ragu dengan apa yang kami turunkan kepada Imam 12 fa'tu bi suratin mim buat satu surah yang seumpama surah ini. Apa satu Syiah dia tak terima Quran kita. Qurannya dan ini adalah Osman menerima cabaran Tuhan dia buat satu surah yang tidak ada di dalamnya kelebihan Imam 12. Apa satu Syiah buat majlis khatam Quran. Majlis khatam Quran itu kalau kita tengok di kawasan Baghdad adalah majlis di mana dia akan baling Macam dia buat Besar-besar uh, ni yang risalah Mewakili Quran dia baling naik kata eh? Menyatakan Habislah khatamlah Quran Rasam Osman akan datang Quran Benar dibawa oleh Al-Mahdi Dibawa oleh Al-Mahdi Dia buat majlis khatam Quran Dia bagi kita makan halawiyah Semua dia seronok pasal khatam Al-Quran Khatam dengan makna sudah. sudah Sudah tidak ada Quran dah Melainkan Quran Al-Mahdi Ataupun dia panggil Quran Al-Wilayah. Al-Wilayah. Akan dibawa oleh Al-Mahdi. Orang-orang Sufi, mereka ni tak tahu. Mereka ni tengok orang-orang Syiah buat majlis khatam Quran dan orang banyak terikut. Jadi, orang Sufi ni niat dia bagus. Dia nak ubah. Tapi usaha dia ubah itu tak Tak lama. Syiah bila dia buat majlis kata Quran dia akan baca doa minta Allah laknat Quran ni dia sumpah nama Umar dia sumpah nama Osman dia ludah, dia ludah, dia ludah Allah dia baca Abu Bakar As-Siddiq laknatullah alaih bila dia baca lagu tu jemaah semua diam dia kata hoi dia marah jemaah aku kata laknat pasti abad tak kata sama dia pun kata alaihi laknatullah dia buatlah makan-makan dia, uh, dia panggil apa nama? Berani Bura. Berani Bura. Oh, kena berani itu rokok pun tidur. Sedap, sedap. Kena berani tu, dia buat majlis tu sebab nak menghina Quran kita baca ni. Ulama-ulama sufi bila tengok lagu tu dia cuba adjust. Dia buat majlis khatam Quran tapi dia buat cara kita baca doa kita. Dengan tujuan supaya masyarakat di sana boleh tinggal terus majlis ini. Tapi usaha dia tak lama dia mati. Ketuan pernah dengar cerita Wali Songo? Wali Songo. Wali Songo ni wali ke-9. Yang nombor 1 sampai nombor 8 tu saya tak kenal lah. Saya kenal yang ke-9. Sunan Kali Jogo, Di Jawa Tengah. Di daerah Demak. dia ni, wali songa ni apa yang dia tengok orang buat satu benda yang dia membantu agama ni, apa dia? orang puja roh orang mati orang puja roh orang mati di Jawa Tengah kan dia pun ada kena-mengena dengan agama Buddha Nuh, yang Ayah Pin pergi tu kan sampai ayah kaki Ayah Pin basuh dengan susu, lepas tu hirup <laughs> sampai macam tu dia pun jadi dia pergi basuh ayat kaki orang tua tu dengan susu lepas tu dia pergi Heh, huh, tak tahu nak kata apa, -apa. Hayat ni, ni orang putih kata silly more than stupid stupid tu pun dah problem lah ni more than stupid Bodoh tu sampai tak tak tahulah kata aku kesannya bila orang Islam pun dia terikut dengan dengan orang-orang Buddha ini kesan dia terikut wali songah bila tengok benda ni tak boleh jadi orang Islam duduk pergi puja aku bang. puja aku bang. percaya roh boleh balik apa wali Songo buat? dia buat satu perubahan yang agak drastik tetapi usia dia tak lama dia mati dan perubahan lanjut tak boleh buat apa dia dia ubah daripada majlis puja roh kepada majlis menghantar pahala pada orang mati dia ubah ini fakta ini sejarah ditulis dalam kehidupan wali-wali di Jawa Tengah. Dapat akan buku itu. wali-wali di Jawa Tengah. Baca Sunan Kalijaga punya sumbangan. Tapi masalah dia macam orang tua-tua katakan, pelan-pelan. Terlalu pelan. Sampai dia mati tak ada berubah. Tapi dia dah buat satu benda daripada pujah roh semelih hati kubuk yang Nabi larang tu jadi semelih hati kubuk ambil darah tu jurus hati kubuk orang Jawa Tengah buat wali sungai kata tinggal dia, diajak dia buat kita buat satu majlis zikir kita zikir sampai 70 ribu kali satu benda aja zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tu aja diajak untuk ganti majlis pujaruh ni Tapi masalah dia, dia mati. Bila dia mati, dia puas kata, Wali Songo ajak kami. Hei, takkan dia tak tahu ke? Siapa kata tak boleh khatib untuk orang mati? Wali Songo ajak. Ha, ini cerita dia. Bukan dia nak ajak benar tu. Dia terpaksa buat. Pasal apa? apa bahasalah dia kata apa? Alternatif apa? Kita tak bagi anak kita dengar lagu yang muzik-muzik gila-gila ni semua ni. Apa tuan Latif? Muzik macam mana dia boleh dengar? Dia bukan macam telinga kita. Kita hari-hari boleh dengar orang marhaban. Telinga anak kita ni tak boleh. Telinga anak kita ni dia nak kena, dia kena dengar satu lagu yang agak... Bila dengar kancing gigi. Kancing, kancing, kancing jatuh. Dia buat macam tu tak boleh kita nak lagu yang dengar pun tak pening kepala lagu raya pun mau lagu dendang perantau kan kita mau macam tu anak kita ni dia tak main lagu tu orang muda ni dia tak mau dengar lagu dendang perantau dendang perantau tu dia rasa slow dia nak adjust dendang perantau sampai sekali kita dengar piramis sudah dia rap So, kalau tak bagi dia dengar lagu-lagu yang gila-gila ni, apa alternatif dia? Bukan kita nak suruh dia dengar lagu, tapi Han kena bagi some alternatif. Sebab jiwa dia minta. Dia tak boleh terima perubahan. Kata Lara, dia tak boleh terima. Han nak pergi apa-apa dia? Ha, nak pergi apa-apa Kita kata dengar Rabbah ni. Dua hari boleh dengar Rabbah ni. Dia kata hari-hari Rabbah ni mampu ya? pak nak bagi kita terpaksa dengar lagu dan kita kena tapih lagu dan kita kena kita kena kata dengar lagu-lagu lagu ni supaya boleh diubah satu benda kepada satu benda kerana itu kita kena tahu akidah ini satu perkara yang besar yang sangat besar macam tu juga dengan orang-orang sufi bila mereka ubah majlis khatam Quran syiah, buat majlis khatam Quran sufi, masalah dia, ulama-ulama sufi mati, tak dan bagi penjelasan, bahawa majlis khatam Quran kita kini, nak menggantikan yang syiah, tapi sebenarnya elok ditinggalkan, kita khatam Quran, baca habis, baca habis, tidak ada satu majlis nak pegang tu macam mana memerlukan kita faham akidah daripada aliran ahli sunnah Lepaslah Allah cerita benda ni semua Baru dia masuk ayat ni Inna allaha la yastahhi ayyadriba masalan ba'udah Sesungguhnya Allah tidak malu Mendatangkan satu perumpamaan sahaja Seperti ba'udah nyamuk Fama fauqaha dan apa suatu yang di atasnya Lalat dan lebah Sebelum ni Allah bawa banyak contoh Dari dalam Quran Bukan kata nyamuk Lebah Allah bawa contoh Labah-labah Allah bawa contoh Lalat Allah bawa contoh Dalam anu Ada surah Al-Ankabut Baca surah Al-Ankabut Cerita Labah-labah uh, Buat sarang Allah sama kata sarang Labah-labah Dengan orang tak beriman Cerita pula Pasal Zubak Pasal lalat Allah kata sembahan-sembahan oh, dalam surah Al-Hajj sembahan-sembahan orang kapia' ni bukan kata dia ada kuasa nak menerima doa hamba tokong-tokong tu nak buat lalat pun tak boleh yang sembah dia buat apa Allah buat contoh lebah daripada lebah itu ada ubat untuk manusia Allah tak malu lah ni Allah nak buat contoh contoh apa dalam kejadian kita panggil agah ni agah nyamuk ni tapi nyamuk agas dia kecil lagi pada nyamuk. Nyamuk besar sikit. Agas nyamuk ni ada kebesaran Tuhan. Bila Tuhan bawa contoh nyamuk ni, nyamuk ni. Apa jadi? Fa ammal ladzina amanu fay'lamu annahu alhaqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka mengetahui bahwasanya perumpamaan itu memang benar daripada Tuhan mereka. Orang beriman ni kata, subhanallah, nabi tak akan sebut apa-apa contoh melainkan contoh itu daripada Allah. Orang munafik kata, apa Muhammad, hang jangan bagi malu kami Muhammad. Hang kata hang nabi, hang rasul. Lah hang kata dalam Quran cerita pasal nyamuk, malu muka kami Muhammad." Hang nak cerita pasal ni mu ke? Hang ceritalah pasal ekonomi apa? Apa? Apa? Yang baru sekali apa nama? Blue stra apa? Strategi Blue Ocean. Blue Ocean Strategy. <laughs> blue apa? Bukan blue film, Blue Ocean Strategy. Ini cerita strategi Blue Ocean, laut biru punya strategi. Ah <laughs> ni sekarang ni sedang digemborkan buku ni. Ha, buku ni nak kena cari pula. Lah, buku ni kita pun. Bawa lah contoh-contoh macam ni. Tiba-tiba Nabi kata. Inna Allah sesungguhnya Allah la yastahi. Allah tak malu. Ay yadriba Nak bawa satu contoh kehidupan. Ba'udah. Macam mana kehidupan nyamuk? Nyamuk untuk makhluk punya kecil cuba pakai kanta pembesang pergi tengok hati tak mana jentung tak mana limpa tak mana buah pinggang tak mana dia ada darah dan dia pun makan darah dia tak makan burger hotdog dia tak makan dia makan darah dia boleh hidup dia boleh membiak tak macam mana dia boleh hidup tu kecil saja, lembut tapi dia ada jarum yang tajam dia enget kita rasa sakit dia boleh tarik darah masuk dan dia boleh melepaskan satu kuman bagi mati satu orang dalam ba'udah dalam agak kecil lagi daripada nyamuk agak fama fauqaha. Kalau nyamuk tu hang boleh buat atas daripada nyamuk pun tu boleh buat contoh lalat besar daripada nyamuk. Lebah lebih garang daripada nyamuk. Tebuan. Oh Allah buat contoh tebuan. Allah buat contoh tebuan, macam mana tebuan makan lebah? Lebah duk defend di sarang dia, tebuan makan, cabut kepala, cabut badan. Subhanallah. Maha suci Allah mampu menghidupkan lebah yang telah mati dirosakkan oleh tebuan Allah mampu menghidupkan balik Subhanallah Subhanallah Bila Nabi bawa contoh kehidupan-kehidupan jenis kehidupan ni Fa'amal ladhi nakafaru Orang kapia' dan orang munafi' kata Mada aradallahu bihada mathala Apa dia bahawa kata Perumpamaan apa ini Quran kata kitab pedoman, kata kitab merujukkan. Cerita bagi makhluk. <laughs> Dululah orang komplain kan. Hari ni orang putih kagum. Macam mana Quran boleh cakap pasal nyamuk? Macam mana Quran boleh cakap pasal nyamuk? Kita tak tahu apa pasal nyamuk. Quran nak cerita pasal nyamuk subhanallah. Orang beri masa, beritahu para sahabat tenteraan Allah wa'alaikum para sahabat ni zaman tu lab pun tak ada lagi lab makmal DNA pun tak ada lagi DNA pun tak ada lagi kesian ke orang putih ni apa nama dia yang main pada Australia ni dia kata dia ni DNA apa nama uh, kongkia punya DNA dia kata Why? Dia tu duduk ada sikit. Punya sikit bergulung. Dia buat tak kongkak DNA. Dia pun buang lah. Dia buat tak sikit tak laku. Punya. Dia expired punya sikit. Dia pun garudain ni. Kalau terbang ni ikut balik dah. Zaman DNA tak ada ni. Allah beritahu nyamuk hidup. Nyamuk hidup. Dia ada ruh. Dia ada jasad. Dia ada kehidupan. Dia ada rumah. Dia berkahwin antara jantan dan betina. Dia membiak dia bertelur Quran bagi tahu. Tonton bayangnya kata fa amallazina amanu sahabat sahabat ni bila dia pendengar cerita pasal nyamuk apa jadi kepada depa annahul haq jiwa mereka mengetahui kebenaran Tuhan. Wah tidak ada profesor mana nak mencerita pasal nyamuk dekat depa. Hari ni kalau orang Kapiah buat kajian kita tumpang. Kita tak hebat tuan kita tak hebat kita tidak lebih hebat daripada para sahabat. Depa lebih hebat. Boleh dak Abu Bakar pada masa itu berjumpa Nabi ya Rasulullah. Awak oh, Tuhan tak buat contoh gajah ah. Pasal orang Arab tengok gajah kan. Contoh nyamuk. Aku pakang tak ada kata apa? Annahul haq min rabbihim. Ini wahyu daripada Allah. Sami'na wa ata'na amantu billah. Kami beriman pada Allah. Orang hari ni, bila baca-baca-baca tengok nyamuk, dia tak faham. Orang putih buat kajian. Orang putih buat kajian. Bila orang putih buat kajian pasal nyamuk, dia pula pergi maki. orang putih tu. Tak ada kerja ke hampir belik nyamuk tu. Orang putih tu dapat hidayah, hak Melayu ni duduk bengong kat situ lagi lah. Subhanallah. Subhanallah. Tapi orang tak ada iman, dia kata apa? wa وَأَمَّا الَّذِينَ kafaru فَيَقُولُوا فَيَقُولُونَ مَذَا أَرَدَ Allahu بِهَذَا مَثَلَةٌ Apa ni? Tapi Allah kata sepatah, يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا Banyak dah orang disesatkan dengan contoh nyamuk ni. Banyak dah orang kapiak dengan contoh nyamuk. Dia tak terima Quran cakap pasal nyamuk. Dia hina Quran. Dia pelekeh Nabi Muhammad. Dia parli Nabi Muhammad. <laughs> dia kata, Nama Nabi. Nabi nyamuk. Dia parli Nabi Muhammad. Dengan dia parli itu sesat dia kafir dia Allah kata wayah dibihi kathira tapi banyak orang dapat hidayah Allah sahabat ini zadatuhum imanan tambah iman mereka tambah iman mereka subhanallah ni sahabat saya cerita ni luqman dok ada lagi tentang paus biru ha ingat lagi paus biru dalam dunia ni Dalam dalam laut ni Dalam laut paling dalam dalam dunia ni Ada satu ikan paus, Nama paus biru Oh eh tak tahu nak bahan Pauh biru ni Dia punya besak ni Kalau kita lalu tepi dia Kita jadi besak handphone ni ya. Handphone ni pula mp3 Dia punya besak Kita jadi macam tu paus biru Berapa katis tanah Subhanallah, mulut dia tak tahu besar mana, badan dia tak tahu besar mana. Tapi Tuhan mentakdirkan dia makan ikan bilihlah. Ya? Huh, dia tak isap rokok. Subhanallah ya Allah. Dalam laut paling dalam ada paus biru, dia makan apa? Satu hari dia makan satu tan ikan bilihlah. Ya? Kecik punya ikan patutlah gutu dalam dalam hadis nabi panggil hut hut ni bukan sembarangan dia boleh telan sotong dia boleh telan apa nama macam-macam dia boleh-boleh telan tapi dia tak telan dia makan ikan bilis satu hari dia makan ikan bilis banyak mana satu tan satu tan banyak mana banyak satu tan Uh. cukup banyak cukup banyak tapi ikan bilis tak pernah korang duk banyak lagi tulah kita pergi tayung dawai balik ikan bilis kebesaran Tuhan dan Allah mentakdirkan kita tengok yang kata Boya ni Boya ni dia suka naik atas darat dia buka mulut dia kot luar-luar yang tu bukan saja buka Allah. tu bersantai kenapa Boya bagi peluang pada burung maik operasi gigi dia Burung nanti tarik sisa-sisa lemak-lemak, pelak-pelak, sui, siapa semua. Dia tarik buat. Boya tak makan. Boya tak makan burung tu. Ikan poh macam tu punya besar. Bila dia makan, dia makan, dia buka mulut ikan kecil-kecil nanti timai. Main cuci gigi dia. Cuci-cuci-cuci gigi dia. pi subhanallah. Allah tak malu nak buat contoh ni semua. banyak Banyaklah orang dapat hidayah dengan contoh-contoh ni. Subhanallah Tentu nak tahu lebih lanjut Surah Ustaz Luqman cerita Saya pun dia cerita Tapi saya balik Saya buka Apa nama Insklopedia tu Dia, dia, dia tunjuk gamak ikan Pau biru tu Ada kat saya Tunjuk kawan tu Duk menyelam Jadi ketok lepas tu ya. Pau tu dia punya nala. Sekali puh tu telan Dengan kamera Dengan apa pun Tak ada Tapi puh tu tak telan dia Subhanallah Yang kata ikan puh ni Allah bagi dia makan banyak tu, dia makan banyak tu. Dia tak makan hak orang. Banyak dah orang dapat hidayah dan banyak dah orang kafir. Allah kata apa? Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Yang sesat ni semua adalah orang yang sangat jahat. Fasik itu orang jahat. Fasik itu orang jahat. Sejahat mana? sejahat macam ni. Ni saya habar kepada tuan-tuan semalam memorandum. Majlis Syiah Malaysia ni. Tentu nak saya baca apa ada dalam ni. Ni jahat ni. Ni jahatlah. Ni. ni orang tak ada hidayahlah. Tentu nak dengar. Berani dengar? Berani ambil risiko? Saya baca. Tapi saya tunjuk dulu. 16 Jun 2011. Tajuk dia memo memorandum Syiah Majlis Syiah Malaysia. Di mana dia punya tempat operasi dia? jalan desa melewati Kuala Lumpur markah besar kepawah duli tuanku juga kepada apa nama Perdana Menteri dia punya tajuk besar dia rayuan rakyat Malaysia bermazhab syiah agar fatwa dan pewartaan pengharaman dan kesesatan syiah dikaji semula dimansuhkan sama ada di peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan orang tak tahu syiah apa tapi dalam ni saya, yang bagi kat saya ni siapa dia? yang bagi kat saya ni doktor apa nama doktor basit doktor basit bagi kat saya saya baca pada tuan-tuan apa yang dia sebut tentang yang dia tak kuah hati sangat ni dia tak kuah hati sangat ni apa dia? tengok, saya baca sikit pada tuan-tuan Oi, oh, geser pokok-pokok ni. Kita duk mengaji bab tafsir tak habis lagi dia main kaca kita pula. Tengok dia kata. Ni, singkatan apa Duli yang maha mulia. Duli yang maha mulia yang dipertuan agung. Dia kata, dia kata tuanku. Ni dik saya baca, al ah kata tuanku. Dan Yang Berhormat Perdana Menteri Ajaran Salafi Wahabi merupakan ajaran yang benak-benak terpesong daripada ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan terpesong daripada aliran empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mereka Salafi Wahabi menentang sifat 20 yang telah ditetapkan oleh ijma' mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan ajaran Salafi Wahabi juga tidak mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Mereka meyakini Allah ada tangan, ada kaki, ada pinggang, ada muka dan Allah ada anggota-anggota lain seperti makhluk. Mereka juga yakin Allah berada di langit dan berada di arasy. Bila dia kata tu dia bagi satu DVD dekat dulu tuanku suruh tengok. Wahabi ni satu mazhabnya sangat dahsyat. Kesan daripada itu maka amalan-amalan Islam mazhab Syiah lalu menyerap masuk ke dalam budaya dan adat penduduk setempat. Pasal Pasai Syiah boleh masuk mai ke dalam Malaysia ni kerana Wahabi punya besar. Wahabi ni jahat. Ada duduk dia kata Tuhan ada tangan. Jadi tujuan Syiah mai ni nak membaba mem menjernihkan akidah orang Islam. Ni memo dia ni maka syiah pun menjerak masuk so you see bikul cool, bikul cool. lalu syiah pun masuk ke dalam budaya dan adat penduduk setempat di antaranya ini dia mengaku dia dia punya amalan yang ada dekat orang Malaysia ni dia mengaku di antaranya di antaranya syiah mendirikan kubah syiah membesarkan orang-orang alim dan wali-wali yang sudah meninggal dunia Syiah memperingati hari kematian ataupun hari hol begitu juga dengan Syiah menghidupkan berzanji, sambutan maulud membaca talqin membaca surah yasin secara berjemaah pada setiap malam Jumaat tahlil, sambutan isra' merah nisfu sya'ban, hari hol bubuk merah bubuk putih dan banyak lagi semua amalan-amalan yang berasal dari syiah ini tetap diteruskan masyarakat Malaysia sebagai amalan agama yang tak boleh ditinggalkan jauh sekali ditentang yang duk kata tahlil tak boleh ni siapa dia? Ha. itu yang tak mampu jaya tak mau. pasal duk pergi kata tahlil tak boleh duk pergi kata israq mi'arat ni tahlil duk pergi kata Quran turun 24 bukan 17 Ramadan dia dia marahlah Syiah kata amalan ini daripada kami masuk mai kepada masyarakat jika dilihat perkembangan Islam di Aceh serta Nusantara peninggalan Syiah masih ada dan sejarahnya kekal seperti sambutan Asyura masih disambut setiap tahun di Palembang University Syiah Kuala di Aceh makam Habib Noh di Singapura dan buku-buku seperti hikayat Amir Hamzah bisa dengar hikayat Amir Hamzah zaman kita sekolah 80-an hikayat Amir Hamzah hikayat Muhammad Ali Hannafiyah ni mamak punya cerita manakib Ali Hannafiyah Ali Hannafiyah itu adalah Sainal Ali nama dia Hannafiyah mamak ni tetap hmm. bahkan adat pepatih disambut adat ajaran syiah di dalamnya adat pepatih itu syiah punya dia sebut kepada Duli Tuanku. Diikuti sejarah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri. Ini semua nama cerita buku. Yang merupakan salah seorang ulama' tamadun Melayu Islam yang bermazhab Syiah. Sultan Arifin yang menjadi pendakwah kepada Islamnya para miswara juga bermazhab Syiah. Para miswara agama apa? Asal? Come on tell me don't be quiet Hindu Hindu Hindu macam budaklah tengok apa yang sejarah apa di apa ni kita nak pergi tanyun dawai ni kita lalu apa apa tu nama dah bukan ni nak pergi tanyun dawai ni dekat nak sampai dekat Merbuk ni tu apa apa bukan candi candi <coughs> bukan candu candi sendi itu semua tempat pemujaan orang-orang lah. Buddha yang buat Hindu ni dia kata, tengok dia kata para miswara telah mengubah namanya kepada Megat Iskandar Shah daripada para miswara dia masuk Islam siapa yang mengislamkan dia Sultan Arifin, Mubalik Syiah tengok Syiah lebih lama daripada ahli sunnah tapi Syiah masuk ke tanah Melayu kerana dia takut sunnah masuk sebab di tanah Arab berlaku pertentangan yang hebat pertentangan sangat hebat dia takut dia masuk dulu <tuh> bahkan sebahagian besar alat muzik diraja di istana Melayu dari dulu sehingga kini adalah berasal daripada Parsi ataupun Iran dia sebut segala alat-alat muzik dalam istana ni semua ambil daripada import my daripada Iran salah satu yang paling terkenal naubat sehingga kini adalah berasal daripada Parsi atau Iran eh, pegawai istana negara tak tahu ke mana-mana oh, nak pakai lagi salah satu yang paling terkenal naubat, ataupun nobat nafiri, tahu nafiri? dan yakni rebab tidak ketinggalan songkok yang juga berasal daripada Iran huh. tu yang pakai putih kan? subhanallah satu masa dulu songkok melambangkan keparsian Ia ni justru kesyiahan Songkok dulu melambangkan syiah dan, dan parsi Hari ini songkok sebagai budaya Sebagai budaya parsi telah menyerap dan sebati sebagai budaya Melayu Meskipun begitu, kini masyarakat parsi telah meninggalkan budaya bersongkok Namun songkok dalam kalangan orang Melayu menjadi lambang kehormatan tak? Ni, ni semua ni dia nak habak kepada duri tuanku kalau kata syiah tu tak betul tuanku tahukah risiko dia apa satu istana kena rombak balik ni tuanku tak tahu syiah tu apa yang, yang kena baca ni pegawai agama lah yang kena duduk sekali ni majlis patua tuanku tak tahu apa tuanku kita tahu minggu, kuda lompat tu saja. Dan dia tak apa Namun Kanun Melayu terkenal Kanun Melayu terkenal Susunan Tun Seri Lanang Ada menghantar Satu satu surat terpenting Tentang pencipta Ahlul Baik Syiah Di dalam alam Melayu Tun Seri Lanang Dalam buku Hikayat Salah situ salah syaitan tu dia nama buku tulanah salah situ salah syaitan kat <laughs> kau ni ajih ah punya gedane <laughs> tapi cerita tulanang kita pernah dengar tak kita pernah dengar of course sejarah orang Melayu rupanya tulanang tu dia menulis salah situ salah syaitan kan <laughs> kau telah menulis dengan sejelah-jelahnya tentang asal-usul raja-raja Melayu. Raja Melayu adalah berasal daripada darah daging Iskandar Zulkarnain. Mereka daripada daerah Parsi Syiah. Dan sekarang ini terkenal sebagai Iran Syiah. Pengasas mereka adalah Syih Abdullah Rafi'i Qib'rari ataupun Syih Tajrid. Beliau adalah seorang pedagang dan juga seorang mubalik Islam. Beliau berasal dari tanah besar Persi. Dan seorang Islam yang bernama Zahab Ahlul Baik Syiah. Sultan Kedah pada waktu itu yang bernama Fahra Ong Mahang Wangsa telah memeluk Islam. Dan menggantikan namanya, menggantikan nama baginda kepada Sultan Muzaffar Shah. Pengaruh Syiah telah mencorak kehidupan Islam Melayu serta dunia benua kecil siam. Pengaruh syiah dalam budaya Melayu jelas tak dapat dilihat dalam lapangan bahasa kebudayaan dan agama. Umpama kitab Tajul Salitin ataupun Tajul Muluk. Banyak meronjok kepada kitab-kitab syiah. Semua ini bertentangan dengan akidah ahlu sunnah yang menolak tajisim dan tashbih kepada Allah. Tetapi ajaran Wahabi menuduh umat Islam menyambut maulid Nabi, kenuri arwah, zikir beramai-ramai, menggunakan tasbih, memanggil Nabi Muhammad dengan nama Sayyidina, sambutan Isra'u Merak, membaca tahlil untuk simati, membaca kunut, membaca bismillah, selawat berbagai lagi sebagai pelaku syirik dan pembuat bina'ah yang menyesatkan. Bahkan ajaran Salafi Wahabi juga menghalalkan umat Islam, menternak babi, tulang dan bulu kulit bulu babi halal untuk dipakai dan digunakan melainkan dagingnya diharamkan bukan diharamkan makan tetapi boleh dipegang dengan ini dengan ini semua pihak majlis fatwa kebangsaan mesti menganggap ajaran salafi wahabi dengan dengan ini majlis fatwa kebangsaan mengapa masih menganggap wahabi sebagai ajaran al-sunnah sebaliknya menentang ajaran Islam syiah yang diakui oleh ulama dan dunia Islam sebagai kelompok Islam yang sah lalu menuduh syiah sebagai sesat, bukankah yang sesat itu adalah ajaran wahabi syiah tidak menghalalkan babi wahabi telah menghalalkan babi Jakim, Jais dan jabatan-jabatan agama di setiap negeri di Malaysia bahkan ketua pengarah Jakim Datuk Osman Mustafa telah menyebut bahawa Syiah perlu dihapuskan tengok dia cerita hak dia dia pengaruh kepala duri tuanku dia suruh duri tuanku ambil tindakan kat kita lepas dia tuan, tuan siapa nak boleh terima kata songkok tu Syiah punya Marah pula kita. Marah ni. Orang nanti marah ni. Orang tertutup lama-lama marah. Terutama kawan buat songkok. Lagi dia marah. Anggil lah orang kata syiah. Bukan kata dia syiah. Asal itu daripada syiah. Duli tuanku. Walaupun Islam di Nusantara kini majoriti bermazhab syafi'i. Tapi awalnya semua ini dipengaruhi oleh fahaman syiah. Kedatangan Syiah di Asia Tenggara bermula semenjak Gabnur Bani Umayyah yang zalim. Yang bernama Hajat bin Yusuf. Ketika itu ramai golongan Syiah telah lari diri. Ada yang datang ke Nusantara dan mereka menuju ke Campa. Kemudian ke Pulauan Sulu, Sulawesi, Kalimantan. Semua ini terdapat pada batu-batu nisan di mana terdapat kubuk-kubuk orang Islam. Orang yang buat syiah ni kena keluar daripada tanah Arab Dia kata Hajat Yusuf As-thaqafi Baik, saya nak sebut lagi satu Baik, tengok ah ha? <coughs> Dia kata ya, Kacau perempuan syiah ni Betapa eratnya hubungan Melayu dan Parsi terjalin Sehingga seawal-awal lagi Kesultanan Melayu sudah memakai nama syiah Syiah Betul tak? Raja-raja dulu banyak nama Syah-syah. Muzaffar Syah, Ahmad Syah, Aman Syah, semua Syah. Semua bangais Syah. Syah tu mai daripada mana? Bapak Syah Parsi. Iran dia kata. Melayu sudah memakan nama Syah daripada bahasa Parsi yang melambangkan kedudukan mereka sebagai raja wapanya syah tu bahasa Parsi yang memaksud raja syah satu raja kacau ketika itu pengaruh Parsi ini juga berkembang pesat di Shahar Nui di belah Thailand semua ini bukti bahawa syiah sudah lama bertapak dan berakar umbi di Malaysia sebelum kemasukan mezahab-mezahab ahlu sunnah wal jamaah diikuti fahaman dan ajaran salafi wahabi yang diasaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab gerakan Wahabi telah memberi penerangan salah kepada pihak berkuasa terutamanya kepada jabatan agama Islam dengan niat jahat dan menghasut menyatakan syiah itu sesat dan perlu dihapuskan marah dia dengan Wahabi ini marah dia marah semua dengan Wahabi dia kata Wahabi ini menghasut dihapuskan dengan apa cara sekalipun meskipun dibunuh sebagaimana telah terjadi di Iraq, Sri Lanka Afghanistan, Indonesia, Thailand Pakistan, Bahrain penghapusan etnik syiah yang sedang dilakukan oleh pihak salafi wahabi di luar negara dan di Malaysia benak-benak merupakan salah satu jenayah berat bidang kuasa undang-undang mesti ambil tindakan kepada wahabi apa yang berlaku dalam dunia Islam ialah amat bertentangan sekali dengan apa yang berlaku di Malaysia kezaliman dan hak sebagai rakyat Malaysia Islam telah dinafikan bahkan etnik kami syiah dihapuskan jika dilihat dunia Islam telah menerima syiah sebagai mezahab Islam yang sah dan boleh diamalkan dan bebas untuk disebarkan dan dipelajari fatwa mufti Mesir yang terbaru fatwa Ali Jumaat para ulama Universiti Islam Memfatuhakan syiah tidak keluar daripada Islam Kesan itu Maka amalan Islam berzahab syiah Lalu menyerap ke dalam budaya Adat penduduk setempat Bila dah tak apa Syiah boleh Boleh bergerak bebas Patik sekalian bermazhab syiah Mengetahui bahawa Wujud pengaruh salafi wahabi Dalam perkara pengharaman Dan penghapusan syiah Ini disebabkan terdapat beberapa orang pegawai jakim dan jaiz yang dilihat pro kepada fahaman wahabi salafi atau kalaupun mereka bukan fahaman wahabi namun tidakkan mereka sikit sebanyak berjaya merosakkan dan memecah belahkan kesatuan dan perpaduan rakyat Islam satu Malaysia maka mereka menguntungkan Yahudi dan Nasarah mereka yang jahat ini adalah seperti Dr. Juanda Mufti Perleh Ini jahat-jahat ni belakang ni Ini Syiah tak suka kat mereka Syiah tak kata mereka jahat Mufti Perleh Dr Juanda Juanda jaya Bagailah dia berjaya Datuk Marzuki Husin Datuk Marzuki Husin ni Pengarah Jais baru Dia pengarah Jais yang lama Dia tak suka dengan Wahhabi Tapi pengarah Jais yang baru Dia bukan suka Tetapi Pemikiran dia itu agak advance sikit Syiah kata tak boleh pakai orang ni Datuk Osman Mustapa, pengarah Jakin pun tak boleh pakai, jahat punya orang Datuk Abdul Syukur Husin pengurusi majlis fatwa kebangsaan, tak boleh pakai serta pegawai-pegawai dia nama dia itu mantan pengarah Jais Munawi Dr. Asri Zainal Abidin tak boleh pakai punya orang ni, ni dia tulis ni tapi dia tulis ni Dr. Asri bin Abu Talib alias Zainul Abidin. Mantan Mufti Pauli. Datuk Seri Syahidan Qasim pun tak boleh pakai. Jahat punya orang. Oh dia pun tak boleh pakai. Saya ingat Datuk Syahidan orang baik. Rupanya jahat punya orang. Syiah kata. Manakala penyokong-penyokong tindakan dan agenda nawasib sama ada disedari ataupun tidak sengaja ataupun tidak sengaja adalah Doktor Osman al Muhammadi. ini semua tak boleh pakai Asri Yusuf, Maulana Asri Yusuf, Kelantan Rusul Dahri Rusul Dahri pun tak boleh pakai eh, dia Rusul, Alhamdulillah, saya buat main dengan dia Rusul Dahri Fauzi Latif Harun Embong Husin Yi, Husin Yi pun tak boleh pakai Husin mana boleh pakai pun tak tahulah Muhammad Aizah Mas'ud Abdullah Yasin. Uweh Yasin, mudah-mudahan dia pakai. Ustaz Abdullah Yasin. Arif Nazri, Dr. Izwara, Abdul Aziz. Ustaz Mazli Malik, Dr. Abdul Basit, Abdul Rahman. Ha, dia yang bagi buku ni ke saya ni. Yang dia keluar TV 9 tu. Ataupun nama dia Abu Anas Al-Madani. Ahmad Najib Abdullah. Dia doktor. Dr. Ahmad Najib Abdullah ni. Dia ni anak Abdullah Qarih di Kelantan. Akan banyak buku Abdullah Qari kan? Ni anak dia. Nama dia Duktur Ahmad Najib Abdullah Qari. Pun tak boleh pakai. Hasliza Hassan. Yang ni uh, wartawan berita harian. Suka bubuh pasal syiah punya kolom ni. Haryati Metro. Fatul Bari pun tak boleh pakai juga. Fatul Bari pun tak boleh pakai. <laughs> Kacau. Ha. Kapten... Kapten Hafiz Ferdows pun tak boleh pakai. Abu Hassan Din pun tak boleh pakai. Bekah Imam Masjid Negara. Dr. Hazi Hanafi, Yusuf bin Abbas. Dr. Muhammad Rahimi Osman, bekah Imam Masjid Negara. Dr. Rahimi Osman, UITM. Ustaz Fadlan Muhammad Osman. Ruwaifi Sulaiman, ni semua nama ustaz-ustaz. Muhammad Yaakob bin Muhammad Yunus Salahuddin dan lain-lain mohon pihak berkuasa menyiasat dan mengesahkan perkara ini bukan sekadar itu api perpecahan yang salapi wahabi tiupkan ke dalam masyarakat kita tetapi mereka juga adalah golongan yang membawa nama buruk kepada Islam ni semua nama-nama ni -nama buruk dia. jika dilihat daripada gerakan mereka bermula dengan apa nama pengeboman di apa nama uh, di New York di Bali ini semua ada kena mengena dengan nama-nama di atas tadi. Wah, wow, di Bali tu. No, ada kena mengena dengan nama-nama di atas. Ini bukan kacau pi kacau mai ni. Tindakan mereka seakan-akan menyambut deklarasi yang pernah ditandatangani oleh 38 orang ulama Saudi berfahaman Salafi Wahabi. bersetuju untuk menyebarkan kepada dunia bahawa syiah adalah musuh alu sunnah dan syiah penyebar ajaran sesat dan berbagai lagi fitnah berpembohongan liar yang disebarkan di dunia kami syiah sekalian bermazhab syiah bimbang nama-nama kami yang disebut akan terpengaruh dengan dakwah penipuan mereka Seluruh dunia sedang melihat kerajaan satu Malaysia Yang dikenali sebagai negara Islam Contoh syiah yang ada di satu Malaysia Seramai 200 ke 300 ribu orang di Malaysia Syiah dalam Malaysia ada banyak mana? 200 ke 300 ribu orang Syiah satu dunia Ada sejumlah 700 juta orang sedang memerhatikan langkah kerajaan satu Malaysia mengambil tindakan yang bijaksana bagi mengatasi masalah dan ancaman serta menghapuskan etnik yang dihadapi oleh umat Islam Syiah satu Malaysia tindakan mereka yang pro atau menyembelahi salafi wahabi telah melemahkan kekuatan ketuanan Melayu Islam satu Malaysia maka dulu tuanku patik berharap boleh mengambil tindakan kepada Syiah yang ada ini dia bagi contoh sahabat, kami syiah adalah pencipta dan pengikut ajaran ahlul baik Sebagaimana telah diperintah oleh Allah Syiah adalah ahlu sunnah kerana mengakui dan mengikut kepimpinan wilayah Allah dan Rasul Setelah kewafatan Rasul, syiah adalah jemaah yang diakui dan mengikut pimpinan wilayah Allah dan Rasul, ahlul baik Syiah lah sebenarnya ahlu sunnah wal Jamaah memori tak larat baca ambil foto step original bagi balik cuba tengok ani tentang kalau dapat ni foto step tentang boleh tengok inilah syiah malaysia nama dia hujjatul islam kamil huzairi abdul aziz dia mendapat gelaran hujjatul islam syiah malaysia kepala dia semua bawah dia ni orang dia dan tuan-tuan boleh tengok dalam ni dia bubuh kat sini siapa di antara ulama-ulama yang kita pernah tengok yang dia cerita di sini siapa dia amat nijat amat nijat yang duduk sebelah dengan mahidin Yassin siapa dia amat nijat keturunan amat nijat dia cerita tuan-tuan boleh tengok siapa dia amat nijat tak lelu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok Ahmad Nijat ni punya cerita, tuan-tuan tak lelu. Tak lelu. Dia bubuh gambar-gambar. Ini perbarisan ulama-ulama Syiah. Ini perbarisan ulama Syiah. Di Iran. Ini semua ni ulama-ulama Syiah. Tengah-tengah ulama Syiah ni ada satu muka ulama Malaysia. Ada satu muka ulama Malaysia saya tak pun nama dia tuan-tuan-tuan setiap tuan-tuan baca sebenarnya saya takut saat ni saya sebut orang kata saya silap faham kenapa Syiah tengah buat perbarisan yang begitu hebat agama mereka ada seorang ulama Malaysia hidup di tengah-tengah hmm. itu dia, tengah-tengah pernah menjadi pengurusi ulama Malaysia Pesatuan Ulamak Malaysia Pernah jadi pengurusi Piduk tengah-tengah tu -tengah Apa hal kau ni? Apa hal kau ni? Mesti hati-hati Tuan-tuan baca di sini Dalam seperti Arab Dia type lagu Arab Lagu Arab pun ada Tak boleh Boleh tengok dalam bahasa Melayu Dalam Arab semua dia type Muka-muka mereka semua ada Dia lampir dekat kita lagi dia buat report polis dia bagi beritahu apa nama wahabi ni tak betul ha, siapa yang nak cuba meng, meng, eh, ni, nak menghabiskan wahabi semua kita tengok banyak fatwa-fatwa dia -fatwa kat sini dan masalah dia ulama'-ulama' kita ni tak ada siapa sorang boleh bangkit menjawab tak ada siapa sorang baru lagi tuan-tuan 6 Jun sebelum kita posa kita posa bulan 8 kan Jun bulan apa bulan 6 2 bulan sebelum kita puasa dia hantar memo ni sangat takut dan menakutkan tentu kena ambil simpang setiap simpang setiap orang kita kena tahu apa itu syiah dia sampai dia boleh bagi tahu dia bagi bagi tahu apa dia tahlil kami punya masuk pihak hangpa saya dah habaq banyak kali kan kepala tahlil tu siapa punya ila hadratan nabi si ahmuja ga kan? fa siapa kita nak pertahan juga tahlil tak boleh ke buat T.O -oh lagu ni minum tanpa tahlil bismillah pandai kawan buat T.O -oh ni kelak manis tak mahu kelak tak bah subhanallah subhanallah ada soalan ada soalan nanti ambil buku saya ni poto sama lah kita baca tak setiap ni ambil poto setiap jilid dua ada jual jilid satu takde jilid satu dimansuhkan tak takde jual jilid dua ada jual jilid satu takde yang ni pun ambil poto setiap kena, kena baca kena baca kena baca mesti kena baca mesti kena baca mesti kena baca subhanallah subhanallah sangat dahsyat mereka ini kita tengok Muhammad Haidar bin Muhammad Hashim seti usaha agung majlis syiah Malaysia subhanallah mereka ada seti usaha agung kita sunah apa benda tak ada <gita> apa kita tetapi kat kampung dodai -do, sebelah tu ada kubak dia nak masuk lorong mahusatlah tu kan belah kanan tu tu kubak dia dia, dia majlis dia, ha, dia majlis ha. Oh, oh. Ah, Majlis syi'ah Malaysia Majlis syi'ah Malaysia Majlis, pesat kan? Saya tak tahu, undang-undang Saya -undang. faham itu Oh, oh ya, iya. iya Majlis, saya ha, tak tahu pesatuan syi'ah Malaysia Majlis, dia tak tahu pesatuan syi'ah Malaysia Majlis, Malaysia Ini iya Saya faham begitu lah Hmm Masih, nah. Kita persatuan ya. <coughs> Allah Allah Cikna cak diya. Macamana? Ah ha? tak jawab lagi senggak sembelah. Ha, cuma ada jawapan di sini ni Ah ha, jawapan yang ada daripada uh, ni apa ustaz apa nama? apa namanya? ni ha, itu menteri di jabatan pernah menteri Datuk Seri Jamil Khay Bahrum dia jawablah lah lepas memo ni dia, dia pembubuh dia punya kat sini ya apa dia jawab pengikut syiah dilarang sebar fahaman kepada alus sunnah wal jamaah uh, nak terus amal bebas tetapi dilarang sama sekali menyebarkan itu dia punya ni lah Kami tidak melarang pengikut syiah Untuk beramal Tetapi terdapat Akta diperuntukkan Dalam undang-undang syariat negeri Tidak membenarkan ajaran ini Disebar kepada pengikut Al-Sunnah Kerajaan negeri bertanggungjawab secara langsung Dalam hal agama Mengadakan usaha untuk menjaga kesucian Al-Sunnah supaya tidak tergugat Itulah dia kata Takat tu, dia kata Kata dia, walaupun syiah dikategorikan sebagai ajaran menyeleweng oleh majlis fatwa, tidak semua ajaran fahaman itu yang bertentangan dengan alus sunnah. Walaupun ada menyeleweng, tapi bukan semua syiah menyeleweng. Beliau berkata pengikut syiah tidak boleh ditahan mengikut akta ISA. Syiah tak boleh ditahan dengan akta ISA. Sangat longgak. Sangat longgak. Ada soalan lain? Kita hari ini sampai kita tak kenal Yang mana akidah Ahlu Sunnah Yang mana akidah kita Yang mana akidah orang Kita sampai tak kenal kita sampai jadi meraba-raba. Tertau, tertau apa? Kosong. Masa itu saya dalam forum Syiah baru ni hari hari Sabtu sudah di Seri Kembangan. Saya forum dengan Ustaz Johari Wahab pasal Syiah dengan Ustaz Samsudin Harun. Ustaz Johari Wahab jadi moderator. Di antara benda saya bangkitkan bila Ustaz Johari tanya saya macam mana Syiah itu berjalan? Saya kata pengalaman saya melihat Syiah itu berjalan dia berjalan di antara laluan yang diambil ialah laluan politik. Syiah dengan politik tak boleh dipisahkan. Sehingga kan saya katakan kejatuhan kerajaan Baghdad ke tangan tentera Tartar Mongol, Syiahnya buka pintu. Syiah yang menjadi dalam. Dan perkara paling dahsyat Syiah buat apa dia? Syiah mengubah sejarah Islam. Dia ubah dia ubah sejarah Islam Sejarah Kononnya Muawiyah bin Abi Sufyan ambil pedang cikam Quran julang naik di atas Pertengkaran dengan Ali bin Abi Talib Syiah kata pada Ali Kalau hang nak bicara dengan aku hang Letak jawatan Hamba Allah dengan hamba Allah Jangan rakyat dengan menteri menahan lah. Ali pun dengan nasihat Abu Musa al Syari Turun Madinah tidak ada pemerintah gantung saat nak melayakkan setara bincang, tiba-tiba wakil Ali Amru bin Al-As bangkit dia kata kerana Madinah tidak ada wakil kita melantik Mu'awiyah bin Abi Sufyan maka dibuang Ali cerita ni cerita yang batil, yang palsu, yang tidak ada tapi dia pernah masuk dalam buku tekst sekolah dia masuk kita tak boleh nak buang mazhab dia kita tak boleh nak buang itu pasal itu dalam kes syiah ni kelesuan para ulama' dalam menjawab sangat tersalah sangat tersalah para ulama' tak leh jawab Betul yang nak kena jawab ni para ulama' para ulama' tidak ada hujah pasal syiah dia habang tadi buak-buak surah buak merah buak putih pun ada kita bujur bubuk hitam al tasiahlah eh? kita tak tahu sambutan isra mi'raj bila isra mi'raj ada kenuri maulud nabi ada kenuri tu ke kita ya mamak-mamak duk pi tang apa ni semua ni siapa nak pi teguk lepa orang tak leh terima orang tak leh terima ruang begitu kerjasama pengaruh syiah ni dia mai apa-apa yang puja nagar-nagar dia bagi duit dia bagi duit siapa nak larang dia nak buat kenuri malam jemaat bahkan dia batik yasin tu dari dia kalau tanya daripada mazhab syafi'i mana ada batik yasin malam jemaat mana ada bahkan kita kita ambil mazhab syafi'i semen terawih kan semen terawih mazhab syafi'i baik ada dah imam mazhab kata semen terawih 20 rekaat ada Memang ada. Kita tak bantah. Tapi imam yang kata sembilan terawais 20 rekaat tu cuba cek kita imam tu mana ada 2 rekaat selawat, 2 rekaat selawat. Buktikan? <coughs> Kok mana 2 rekaat selawat, 2 rekaat selawat. Syiah mengaku hak dia. Dia mengaku hak dia. 2 rekaat dia puja Nabi, dia suruh Nabi. Dia mengaku. Kita tahu. Dia mengaku. Sampai dia mengaku. Lepas saya pelik dengan para ulama' bila dia boleh hantar memo sesah ini, memorandum, random sah macam ni sah macam ni punya memo dia boleh hantar para ulama' tak boleh kut-kut nak belik-belik tengok kut tengok-tengok-tengok, alamak terkejut kut nak jadi lagu tu lah, tengok-tengok alamak, weh berjanji dia punya lah kut astaghfirullahaladzim, tak kita boleh kata, iyalah memang syiah punya, tapi bukan semua syiah. Bukan semua lagi. <laughs> Macam kita kata, bukan semua racun-racun. Bukan semua racun. Ada kan bukan semua racun. Kalau bukan semua racun-racun pun, maksud dia apa? Bukan semua racun bawa mati, tapi sifat mudharat rata ada memang bukan semua orang makan racun mati ada orang makan bastah lima belah duk belahak oh, oh, oh, tak mati-mati ada makan mati tapi dia tetap basta lima belah dia tetap racun bukan semua syiah mana boleh bukan semua syiah makin syiah terdekat dengan alu sunnah makin kacau kita kacau zaidiyah dekat dengan kita kacau sampai ulama' tak berani kata dia terkelak daripada islam pasal dia makin dekat makin kacau kita sebeta tu abah hanifah kata habis syiah ini syiah ini satu milah bukan satu mazhab dia satu agama bukan satu mazhab satu saya sebut dalam forum tu perbezaan kita dengan syiah pertama perbezaan Quran Quran yang kita duk pakai ini, dia ludah dia kata syaitan dia tak iqtiraf Quran habis yang dia duk main musabaqah juna dia tafsir ayat apa dia inna akramakum indallahi At apa maksud ayat tu orang yang paling mulia orang yang bertakwa dia tafsir ayat tu orang yang paling mulia orang yang bertakiyah lepas dia baca Quran tu 90% isi agama ini kena takiyah Nabi pun bertakiyah terima Abu Bakar jadi pak-pak mentua -pak dia kahwin dengan Aisyah lepas tu Allah tak bagi anak pada Aisyah selama Nabi duduk dengan Aisyah Nabi tak pernah bersetubuh dengan Aisyah lepas tu Allah tak bagi anak kerana anak daripada perempuan ini akan merosakkan ahlul baik takiyah tengok lepas dia bertakiyah dia semayang tempat kita dia, main tempat kita dia tak buah tukar karbala. subhanallah mesti berhati-hati di, di di Kelantan Syiah ada mahat Syiah di Kelantan dia ada mahat untuk berkeluar dia punya produk budak-budak syiah tap lah internet tulis syiah Malaysia tengok lah budak-budak orang -budak Pak Blatter duduk menyanyi lagu dia sedap lagu dia sedap lirik dia tu masuk dengan orang Melayu je duduk pukul dada. ada ah li ah li dah sihat dah sihat di gombak yang cerita di gombak jakim tangkap jakim tak boleh buat apa dia melo. Itu kalau kata dia salah. Buktikan dia salah. Jekim, Jekim tidak ada pakar. Tak ada. Kita tak ada orang. Tak ada. Lepas itu kita kena berhati-hati dengan mazhab yang begini besar. Lepas itu saya kata politik adalah ruang yang sangat bagus untuk Syiah. Saya bercakap dengan tag inilah. Di satu surau kepunyaan. Minta maaf saya sebut nama. Dipegang oleh orang PAS. Bila saya cakap tajuk syiah ni, orang PAS yang pegang surat tu kulak-kulak. Dia kata, Ustaz, lagi bahaya daripada syiah pun ada. Ustaz cakap tadi syiah tu bahaya. Tapi lagi bahaya daripada syiah pun ada. Saya kata apa dah? Dia kata, UMNO. Ayah tak boleh pick out lah cakap macam tu. Don't play with me lah. Jangan cakap macam tu jangan cekak lagu tu ini akidah ini akidah macam mana hang kata dia lebih bahaya daripada kawan-kawan kita masuk amnor macam mana hang kata dia lebih bahaya hang letak satu calon calon untuk konfirm dia syiah apa ada dalam hati dia masa hang nak pangkah dia tu, hang nak pangkah calon tu hang letak satu calon calon itu syiah calon itu syiah. Masa kita nak pangkah calon syiah ni, dalam hati dia, ada Aisyah itu perempuan jalan. Han gama' pangkah orang yang ingat lagu tu dekat Umar Al-Tul-Mu'minin. Han gama' so, han cakap pasal syiah, hanya jangan melawak. hanya jangan main-main. Ah, yang bagi pelengkut negara ni, bukan syiah usah, amnah. Hanjangan cakap macam tu. Hanjangan cakap macam tu. Habib tanya dekat dia tengok. Apa kedudukan Aisyah? Dia kata bini Nabi. Habib tanya kepada Syiah dengar, apa kedudukan bini Nabi? Jalang. Qutaimah Syafi'i, la la solla khalfar rafidhi. Jangan sembahyang di belakang Syiah. Jangan sembahyang belakang Syiah. Syiah Al-Rafidi millatun. Al-Rafidi ini Syiah Al-Rafidi ini satu agama. Takhruju min millati Muhammad, yang keluar daripada milah Muhammad, agama Muhammad. Syiah satu agama yang keluar daripada agama Muhammad. Siapa kata Imam syafi'i kata? Macam mana kita nak pakai? Tu so, mesti you hati-hatilah. Jangan cakap kerana permusuhan aa, kepartian, tapi kita cakap di atas dasar akidah Ahlu Sunnah. Bukan bermakna saya musuh dengan kawan-kawan kita Tidak Tapi saya tidak setuju Bila orang kata lebih bahaya daripada syiah pun ada Saya tidak setuju Kerana Kalau kita kata Saya bagi contoh Saya bagi contoh ha? I'm sorry if my statement is uh, Buat you tak puay hati lah Saya nak bagi contoh Kerana bila saya bercakap hal syiah ini Saya selalu ditentang oleh orang pas Orang pas tentang saya selalu Sorry member brother Muslim saya menghadapi masalah yang teruk dengan orang empat. Dia pun yang tentang saya. Sampai dia tak bagi masuk mengajak surah. Dia tak bagi mengajak. Bahkan dia bagi saya dua syarat nak mengajak. Yang pertama, yang ustaz boleh mengajak sunnah. Kalau saya nak mengajak, mengajak sunnah. Oh, saya kata, baguslah. Tapi yang kedua, mesti maki amno. Itu syarat dia. Tak apa, saya terima. Tapi saya tak makilah. Ya? Saya kata saja. Tak sampai maki Tapi saya nak tanya Kalau kita berjuang Islam Tang mana Islam yang kita nampak Sebagai satu perjuangan Tentu pada akidah Betul tak betul Saya bagi contoh PAS pernah membangkitkan isu hudud Betul tak betul Isu hudud tu duduk tang mana Dalam bak Akidah Amno Dia pernah kata Kalau siapa nak masuk tangan Buatlah hudud di Malaysia Betul tak Betul Betul. Di mana saya tahu betul? Saya ada proof. Saya simpan buku yang ditulis pemimpin-pemimpin yang cakap tentang bab-bab ni. Tapi saya nak bangkit isu akidah. Apa dah? Kalau orang itu menentang hudud, rosak akidah dia. Rosak tak rosak? Rosak. Di sisi Ahlusunnah, rosak tak rosak dilihat dia saja bercakap ke, dia jahilkah, dia apa kah. Boleh tak bagi maaf? Boleh bagi maaf Tapi yang saya nak bangkitkan Apabila kita lawan satu orang Kita lawan kerana dia tak setuju hudud Tak setuju hudud itu bermakna Dia tak setuju dengan Akidah Kenapa? Perjuangan kita adalah Akidah Baik, saya tanya Kalau menentang hudud itu boleh rosak akidah Menuduh isteri Nabi Jalang Duk buat apa? Menuduh Aisyah itu perempuan Jalang Hati duduk buat apa? yakin kata Ali lebih baik daripada Muhammad itu duduk Ba'aba sama bumbung dia bumbung akidah kenapa rasa akidah ni kita marah rasa akidah ni kita terima masalah dia sama kalau kita nak kata keluar Islam dua-dua keluar Islam kenapa hak ni kita boleh terima hak ni kita tak boleh terima ini nama dia double ya yeah, double meaning cakap tak betul eh tak boleh begitu. Menolak Islam itu keluar Islam. Menuduh Abu Bakar kafir. Menuduh Osman kafir. Bahkan meyakini semua sahabat adalah kafir. 23 tahun Nabi Muhammad berda'wah. Berapa orang aja yang betul iman dia? Empat orang aja. Empat orang inilah sahabat Nabi betul. Empat orang dan ahlul bait Satu aja. Leng semua kafir, kafir, munafik, ahli neraka bapa penghuni neraka adalah Aisyah dan Abu Bakar As-Siddiq Semua syiah, itulah akidahnya Tapi taqiyahnya sangat tinggi Kenapa ini kita tak kata rasa akidah? Ini kita kata rasa akidah Saya bukan mempertahankan orang yang mem mempembainkan hudud Tapi saya nak beritahu Bab dia adalah bab yang sama Baham yang sama Baham yang sama Kita dalam sunnah Semua Nabi ajak semuanya adalah besar Semuanya adalah besar Tak ada yang kecil Sampai janggut pun besar Kita pernah dengar peristiwa uh, Mesyuarat MT Mesyuarat menteri-menteri uh, dalam kerajaan Menteri-menteri uh, Buat di Langkawi saya dengar dengan telinga saya sendiri mesyuarat itu bila menteri termasuk di dalamnya Dato' Syahidan Qasim yang disebut namanya mempertikaikan janggut Nabi masa tu Tun kata Nabi ini simpan janggut pasal takde pisau jilat apa awak nak kata dengan statement ini statement ini boleh rosak akidah betul tak betul semua orang setuju satu orang kata saya tak mau pakai jubah dia kata tak mau pakai jubah dan dia sengak tak rosak akhidah dia pasal jubah ini dia bukan sunnah kenabian dia pakaian orang Arab kalau kita pakai kerana cinta Nabi kita dapat pahala tapi kalau kita tak pakai dan kita tak mau pakai kita tidak dianggap menentang apa-apa sama dengan kain serban tetapi antara jubah serban dan simpan janggut simpan janggut itu sunnahnya keluar daripada lidah Nabi jangan main-main Jangan bermain Itu kita setuju mempelekehkan Sunnah Nabi Tapi saya tak tahu datuk Syahidam Toba' tak toba' lagi Saya tak tahu Kalau dia seorang ala sunnah Dia kena istighfar banyak kepada Allah Kerana dosa itu dosanya akbar Di sisi ala sunnah Istihza' tidak boleh Melawak tidak boleh Bergurau sunnah pun tidak boleh Dengan sunnah Abillahi wa ayatihi Wa rasulihi Kuntum testahzi'un dengan Allah Dengan ayat Allah Dengan Rasulullah Anak melawak Keluar kau jadi kafir Setelah beriman Bagaimana dengan syiah Sepuluh muharam Mereka keluar lembu Mereka tikam lembu Berapa kali saya cerita Cara dia tikam Cara dia tikam Dia lari-lari-lari Macam barbarian Lari-lari-lari Pisau geramik dia tu Dia tikam daripada Bau lembu Dia heret isi Hmm. Semua akan teriak tengok lembu itu mati ah, ah, Lembu pula nakah ah, Apa itu? unta. Kenapa? Dia beri Lembu yang dia bunuh itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana nak terima syiah Kalau itu akidah dia Yusuf Qardawi tak bersalaman Dengan pemimpin syiah apa kata Yusuf Qardawi, apa hujah aku di hadapan Allah kalau aku salam tangan yang tangan itu telah menuduh jalangnya Aisyah. Apa kata pemimpin Syiah, inilah Ahlu Sunnah memulakan perpecahan. Qardawi kata hang tarik balik statement hang baru aku salam dengan hang. Apa dia jawab kat Qardawi? Dia kata apa hujah aku di hadapan Allah kalau Allah tanya aku, pasal apa hang tak kata Aisyah jalang? Apa hujah aku? Macam mana nak terima Syiah? Sekarang mereka buat majlis syiah. Walaupun kita tak tak setuju. Saya di antara orang yang tak setuju dengan cara jahim ni. Dengan cara jaiz ni. Jaiz ni dia selesai dengan tangkap, tangkap, tangkap. Tetapi sekurang-kurang dia tangkap itu adalah syiah. Hari dia tangkap kita, kita marah lah. Tapi sekurang-kurangnya penangkapan yang betul ialah syiah. Dia tangkap betul-betul syiah. Tapi ada wakil rakyat daripada pakatan rakyat marah bila syiah kena tangkap. Marah. Maki jaykim. Pasal apa? Kalau lukis masuk gereja tu kita masih boleh sembanglah. Syiah kena tangkap ada wakil rakyat. Maki. Pasal apa? Human rights. Hak asasi manusia. Oh jangan buat apa saya. Jangan buat apa saya. Tanya Ustaz Johari Wahab. Dia ada pengalaman. Syiah huguk dia macam mana Syiah huguk dia Syiah tembak Dr. Ehsan Dr. Ehsan daripada Pakistan Dia buah bom Tentu kena dapatkan virus Syiah Yang dibuat oleh Dr. Ehsan diterjemah dalam bahasa Indonesia Hebat dia lawan Syiah di Pakistan Dia mengajak Syiah buah bom Di bawah meja dia Boom, Meletup mati Dr. Ehsan Dia meninggalkan buku dia Virus Syiah tu akan terkejut dengan macam mana dia hura mazhab syiah, tak payah jauh di Kelantan pun ada maulana asri Yusuf, boleh mengaji dengan dia, yang saya kenal, yang apa nama pemangkin baru ini Ustaz Samsudin Harun sedang dibuangkan laptop, dia tak boleh tengok macam mana syiah, dia buat semua Ustaz Johari kata, Saya Ustaz, satu hari kita kena tunjuk kepada orang kita Yang kata, tahlih syiah lagu mana, zikir syiah lagu mana Semayang syiah lagu mana, wuduk syiah lagu mana Supaya orang kita tahu ini adalah syiah Tapi sekurang-kurang bila sebut nama syiah Makcik-makcik semua kena tahu apa dia Bila sebut nama syiah, mereka menjalankan Aisyah radhiyallahu anha kepala waras yang mana boleh terima pandangan ini. pasal itu saya tidak bersetuju menyatakan bahawa Ahmo uh, itu lebih bahaya daripada Syiah saya tidak setuju. Walaupun perjuangan Ahmo ni kita tak setuju. Ada benda kita tak setuju tapi menyatakan Syiah tu tak bahaya, Ahmo tu bahaya saya tidak setuju. Tak boleh setuju. Harakah, dua kali harakah keluar. Ditulis oleh Ustaz Gani Samsudin. Ghani Samsudin kata Di mana salahnya Syiah Harakah lidah rasmi Buat keluar mana ni Subhanallah Sangat menakutkan Sangat menakutkan Saya bukan kata harakah tu tak betul Kolam itu yang tak betul menulih ha, menulis lah Tetapi kenapa bawa unsur dia Ustaz Ghani Samsudin menulis imamiyah Dalam Syiah menulis kepimpinan menurut Syiah Awak alu sunnah ni dah tandus kah Dulu kita bercakap tentang Al-Kamu Sultaniyah Mana ada Al-Kamu Sultaniyah Al-Mawardi Kenapa tak ambil itu sebagai contoh Mereka tulis dalam harakah imamiah Keimaman mengikut syiah Kepimpinan mengikut syiah Bahkan mengangkat siapa itu Khomeini Hukuman tulis Islamiyah Tulisan Khomeini Kita di Baghdad dapat bercuma buku ni Khomeini tulis dengan tangan dia Apa kata Khomeini Aku tolak Abu Bakar bukan dengan tangan dengan kaki Anak kata apa? Anak kata apa? Bahaya besar. Sangat besar. Bahaya syiaf sangat besar. Ustaz Zamihan Ma'zim, Ma pegawai jakim. Dia menterjemahkan buku sahih sifat salat Nabi daripada Hasan Sakaf. Mukaddimah dia dalam buku tu Dia terjemah mungkin cara sedak ataupun tidak sedak. Dalam buku Hasan Sakah menyatakan Kesemua hadis menyatakan Aku tinggal kitab dan sunnah Sebagai pedoman Kesemuanya tidak sahih Yang sahnya ialah Aku tinggalkan kitab dan ahlul baik Hasan Sakah sebut macam tu dalam buku Ustaz Zamihan boleh pertahan Hasan Sakah Pengaruh syiah masuk di jakib Anak kata apa? Bahaya, ya sangat bahaya Bukan saya bercakap mewakili mewakilipati Ahlu sunnah wal jamaah itu kena mempertahankan Kita duduk semayam terawih ni Al-Khalifatul Awal Abu Bakar As-Siddiq Syiah kata la'na tu Allah Al-Khalifatul Sani Umar, Umar Al-Khattab Syiah kata la'na tu Habis-habis kita semayam terawih Kita puji Abu Bakar Lepas tu kita buat tahlil bata Syiah Apa tu? Ha, apa tu? Paling dahsyat sekali bila saya bercakap Syiah, Bukan Syiah serang saya. Orang, orang ni. Orang mengaku al-sunnah serang. Pocik nala punya pocik. Pocik nala punya pocik. Allahu Akbar. Satu mazhab yang kotor. Satu mazhab yang jejak. Mazhab ini dipertahankan oleh orang. Saya teringat nasihat uh, Qadir Ustaz Yoh. Ustaz, you pesan ke saya. Ustaz, jangan kata syiah satu mazhab. Katalah dia satu agama. Dia marah saya kata satu mazhab. Sebab dia tak ada, tak apalah. Subhanallah. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main. Kita takbir semayang. Allahu Akbar semayang. Rokoh. Arti dah. Sampai de, de, makam Nabi kita baca doa Allah. Ingat lagi Imam Masjid Madinah, Syekh Jibrin Saudi sanggup gantung jawatan imam dia Kerana pegawai Pegawai yang bawa Pemimpin Iran Masuk dalam makam Nabi Buka pintu makam Nabi masuk Pegawai polis tu nampak Syiah punya ulama' ni ludah Kepada Abu Bakar dan Osman, dihabak pada Syekh Abdullah Jibrin Abdullah Jibrin baca khutbah Dia lanya Syiah cukup-cukup Demi Saudi nak menjaga hubungan Republik Saudi dengan dengan Iran gantung jawatan untuk imam ni. Begitulah peranan Syiah. Tahu apa kata Syiah? Syiah kata bumi Mekah dengan bumi Karbala satu hari berkelahi. Bumi Mekah? Allah saya lupa ada dalam cerita buku tu saya nak tulis saya kata saya nak tunjuk saya lupa yang itu oleh Muhammad Taufik Ali Yahya seorang Syiah yang menterjemahkan buku tentang tahajud dan wirid solat pagi dan petang apa bumi Mekah dengan bumi Madinah ni bumi Mekah dengan Karbala ni berkelahi Madinah Mekah kata aku lebih baik pasal aku ada Kaabah bila bumi Mekah dengan Karbala ni berkelai Tiba-tiba Allah kata pada bui Mekah Allah kata Uskut Diam kamu Celaka kamu Ka'bah lah yang mencelakakan kamu Karbala lebih baik daripada kamu Di sana ada darah kekasih aku Tuan Bila kita nak berkawal dengan mereka Kena tahu akidah mereka mereka menyatakan celaka Kaabah Lepas itu orang Syiah kata buat haji Farbu Kifayah Satu orang Iran buat haji semua tak payah pergi Itulah bumi paling celaka Bumi paling baik adalah Karbala Lepas itu Karbala ada Kaabah Alijan. Jan dia, dia bubuh kelambu tu sebiji Macam kelambu di Mekah Sebiji dia tawah Subhanallah Saya kena tunjuk kat tuan-tuan dengan laptop Tayang satu gambar Kalau tuan-tuan boleh tengok Sia'ah dengan tei pusuam ni serupa Sangat serupa Dia ambil pisau Kita potong sayang tu Anak dia baru mak 3 bulan Dia pukul macam tu Darah meleleh Dia ambil dia sapu muka Dia kata ini darah Hassan, darah Ali Dan dia bagi VCD seorang satu VCD tu ada kat saya Dalam filem tu dibuat dalam bahasa Arab Bagaimana kepala Ali disemeleh Kepala Hasan disemeleh Dan ditendang seperti bola Orang-orang sufi menyatakan siapa suka main bola itu adalah kepala Hasan. Rupanya hadis itu hadis Syiah. Sampai hari ini, orang-orang pengajar -orang sufi tak mau main bola. Pensebab? Kepala Hasan. Rupanya hadis itu wujud pun tak ada. Sudialah sampai macam tu. Macam mana kata mereka tidak bahaya? Saya tidak kata fahaman fahaman yang tidak bahaya bahaya. Tetap bahaya. Manusia ini ada kebaikan dan ada kelemahan tetapi syiah ini Allahu Akbar apa kata Imam Sunnah kalau dihitung kebaikan syiah dalam dunia katalah dia ada kebaikan kalau dihitung kebaikan syiah ni dalam dunia namun satu kejahatan dia tetap tidak boleh dimaafkan kalau syiah ni buat baik dia buat baik katalah dia buat satu juta kebaikan tapi satu kesalahan sejuta kebaikan tetap tidak boleh kita lupakan kerana apa kerana satu kejahatan itu adalah menjalankan Aisyah radhiyallahu anh. Siapa boleh terima? Tuhan tidak boleh terima. Tu kena hati-hati, kena hati-hati. Bukan lawak-lawak macam -lawak mazhab Karbala. Karbala. Saya akan tunjuk pada tuan-tuan yang kata Karbala tu macam mana. Jadi kita kena hati-hati. Jadi ambil ni photocop original bagi balik Jangan tak bagi saya tak ada dah. Nanti dia tanya saya hang kata kami kata ni ambil mana? Kau orang orang boleh tunjuk ni hampa hanta kat raja kat dulu tuan Kena baca. Itulah Syiah. Itulah Syiah. Tetap boleh nampak dah saya nak kata apa. Bukan sur keluar pati masuklah pati apa pun. Fikrah itu mesti dibetulkan. Masuklah pati apa apa, nak masuk amna kan, masuk pas kan apa api. Nak masuk pati kepala tengkorak ke, ke, ke, ke nak masuk pati kepala bapak ke kan, masuk bila tetapi tidak boleh ada fikrah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak boleh ada. Dalam parti mana pun ada, itu mesti dibuangkan, dibersihkan. Boleh faham maksud saya? Nah? Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Ada satu soalan masuk. Bila syiah itu lahir Dan siapa pengasasnya Syiah ini lahir Oleh Abdullah bin Sabah Al-Yahudi Abdullah bin Sabah Al-Yahudi Syiah yang paling Macam Zaidiyah. Zaidiyah Zaid bin Zaid Ibn Ali ni pun Dia wafat pada tahun 121 Hijrah Artinya Kepala syiah itu lahir ketika sahabat dua ada. Itu Abdullah bin Sabah. Dia masuk ketika berlaku. Dia dengan satu rancangan. Dengan satu suatu apa nama. Bahasa hari ini kata konspirasi yang begitu hebat. Membunuh Osman. Osman rajulun istahayu minhul malaikah. Osman dibunuh. Dan bila dia bunuh. Dia bawa kes diantara Ali dengan penduduk Syam. Di sana ada Muawiyah. Kononnya dia sebar daripada orang Syam. Ali tak buat apa. Maka pasal itu ada Syiah yang menyanyung Ali sebagai Tuhan. Ada Syiah yang benci Ali habis-habisan. Yang itu kita boleh terang satu persatu nanti. Ada Syiah benci Ali habis-habisan. Ada Syiah yang bila sebut nama Ali, dia kata, Lak nanturlah ada syiah menyanjung Ali sampai pada peringkat Tuhan seperti yang disebut oleh Daud Fatani dalam kitab dia tu Faturah Ibin dan syiah wujud zaman sahabat lagi dia bukan benda baru dia benda lama tua mazhab yang tua syiah ni satu mazhab ni cukup tua pas itulah orang tua-tua pun dia tak tahu dia syiah punya tua sangat tua roh boleh balik orang tua, -tua dulu kan Ustaz, ustaz apa ha, ni apa yang proforum saya ni dia kata apa dia antara kepercayaan syiah pada malam laya tuladkadar adalah pokok sujud dia kata itu syiah punya percaya orang tua-tua percaya tak? Ha, orang tua, -tua tak tahu itu syiah tapi orang syiah ni tidak usaha kau bukan saya melawak betul-betul pak dia tidak semakin dia jaga kesihatan dia jaga akhlak banyak dia berjanggut. Sayang Rasulah meninggalkan benda itu. Nah. Hmm. Tambah kalau jadi orang kerajaan. Hmm, payah si panjanggut. Mesti pun nak si panjanggut berapa ekor. Hmm, berapa ekor mesti si panjanggut. Jejek lagi dia kata. Ah, Mudah-mudah si panjanggut. Dia kata ah, merepek. Merepek terus. <laughs> Ada orang TV tak boleh terima baru si panjanggut. Selama keluar TV tak si panjanggut bahkan dia duduk pegang tangan ni rasa berduri cukok rasa berduri cukok rasa berduri cukok kata simpanlah kayu sugi tu di rumah kalau tak bawa dalam poket pi pun sekurang-kurangnya kita sugi sehari dua kali bangkit pagi sugi simpan di rumah nak tidur sugi simpan di rumah sekurang-kurangnya kita menghidupkan sunnah bersugi dua kali kayu araq itu ada kelebihan membuatkan gusi menghilangkan penyakit gigi Oh, musti-musti jawab kat kita lah ni ada Colgate. Hang ambil ubat Colgate hambuh hati plastik hang tenyeh, boleh samakah dengan kayu ara Allah? Cuba ambil rokok plastik hisap tengok. Mana ada steam? Tak ada steam ah. Dek kena betulnya, kenal betulnya. Aku simple. Jadi Syiah ini lahir pada pada zaman Abdullah bin Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Seorang darah Yahudi. Membawa fa'aman Yahudi. Di antara dua perkara besar yang dia buat. Sayyidina Ali suku bakar anda hidup-hidup. <coughs> Saya selalu cerita kan? Yang pertama, bila Sayyidina Ali kata bakar anda hidup-hidup. Apa dia kata? Masya Allah dia kata. Dengan hang suku orang bakar aku, memang hang confirm Tuhan. Kerana Tuhan saja boleh bakar hamba. Dia mentuhankan al-Ali. Saja tujuan dia begitu Dia daripada Yaman Abdullah bin Sabah Daripada Yaman Dan yang kedua Aku ada buat Dia kata Aku peliklah Dengan orang Islam ni Dia kata Nabi Isa itu Nabi Muhammad Lebih mulia Daripada Nabi Isa Tapi Nabi Isa Boleh main akhir zaman Nabi Muhammad Tak boleh main Yang mulia tak boleh main Yang kurang mulia Boleh main Aku pelik Bila orang dengar-dengar Logik tak tak? Logik Logik Bila dengar-dengar logik Maka orang tanya kepada dia Apa maksud engkau. Dia kata Kalau yang kurang mulia boleh turun Yang mulia Yang lebih mulia Boleh main Bila-bila masa Maka dia startlah memanggil roh Nabi Siapa ikut? Orang sufi ikut Logik Macam Radio Kedah tadi lah Saya terpasang Dengar satu forum Radio Kedah Ustaz tu kata Ada empat golongan masuk syurga tanpa hisap Tadi forum ada kedah Ada empat golongan masuk syurga tanpa hisap Yang pertama orang buat haji Yang kedua orang bersedekah Yang orang buat haji Orang bersedekah Yang ketiga siapa dia? Yang ketiga ulama' Yang keempat saya lupa siapa dia Empat orang Yang keempat orang mati syahid Jadi bila empat-empat orang ni Main tang depan syurga Masing-masing berbuk nak masuk dulu mereka ni masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap. Jadi, berbuk dah. Yang haji nak masuk dulu, sedekah nak masuk dulu, yang, apa nama, sabi nak masuk dulu. Yang kata ulama' ni, dia sengak je. Dia kata, dah hampa nak berdesak, hampa berdesak apalah. Nanti hilang sesak, aku masuk juga. Jadi, malaikat Jibril, bila tengok, mereka ni dah fighting, malaikat Jibril main kat Jibreel kata hampa ni dah bagi syurga berkelai lagi dari dunia berkelai sampai pintu syurga berkelai hang buat haji pasal apa hang nak masuk dulu oh saya buat haji saya dapat haji mabrur Jibreel kata kat dia mana hang tahu haji mabrur tu boleh masuk dulu oh dia kata ulama' lah abang tu dia tanya pada kawan sedekah hang sedekah nak masuk dulu mana hang tahu sedekah tu boleh masuk syurga ulama' lah abang Tanya kawal mati syahid. Mana orang tahu pahala mati syahid masuk syurga dulu? Ulama' lah abang. Maka jibril kata hampa tak malu. Ulama' duduk sebelah hampa sengak aja Semua ulama' abang. Tak tahu bila masuk syurga hampa nak bagi dia masuk lah. Hari ni aku tak bagi hampa masuk syurga melainkan ulama' kena masuk dulu. hadis ni dengar logik tak? Sangat logik tetapi palsu. Logik ha? Kenapa pasu? Hadis imam muslim. Nabi kata, 70 ribu umat aku masuk syurga tanpa hisap. Uqashah bin mihsan tak tangan, Ya Rasulullah. Jadi kalau aku seorang daripada 70 ribu, Nabi kata, kau jadi seorang daripada 70 ribu. Bangkit satu sahabat, Ya Rasulullah. Jadikan aku macam uqashah. Nabi kata, hang terlambat sikit. Uqashah dulu daripada hang. Lepas tu nabi kata kenapa mereka masuk syurga tanpa hisab? Kerana mereka menjauhi tiga perkara nabi kata. Hadis Imam Muslim. Mana ada people kelahi depan pintu syurga? Hang rowak masuk syurga ni. Hadis tu palsu. Tapi logik macam tu Syiah. Palsu tapi logik. Orang terima. Orang terima subhanallah. Siapa yang masuk syurga tanpa hisab? Nabi kata yang pertama orang yang tidak syirik kepada Allah. Maksud tak syirik kepada Allah la yastarquna dia tidak ruqyah dengan ruqyah yang syirik. Dia tidak buat ruqyah syirik. Yang kedua apa dia? Dia tidak terlibat dengan perubatan secara kain Nabi kata. Kain ni pada orang Arab dia berubat, dia rendam besi panah dia tok. Sampai hari ni ada. Hilang sakit, memang sampai badan rosak. Nabi kita dia tidak berubat seperti itu makna dia berubatnya merosakkan tubuh badan dan yang ketiga pasal apa dia masuk syurga tanpa hisap wa'ala rabbihim yatawakalun tawakal daripada Allah tinggi hadis sahih, riwayat imam muslim tak sebut pun tiga-tiga orang lebih berkelai daripada syurga hadis tu palsu batil punya hadis, boleh baca dan orang tengok-tengok logik begitu syia, logik tak? kalau Isa boleh turun, sedangkan Nabi lebih baik daripada Isa Kenapa nabi tak boleh turun? Maka nabi bila pasal tu dia buat majlis panggil nabi ila hadratun nabi itulah majlis tahlil dia. Dia baca la ilaha illallah. Dia berkirim salam ke nabi, sampaikan salam kepada nabi. Kita sampaikan salam dia weh rumu sajalah, sampaikan salam. Tengok, mesti berhati-hati dengan mazhab Syiah yang sangat sesak dan menyesatkan ini. Wallahu A'lam Mudah-mudahan dirahmati Allah dunia sampai akhirat Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmah Wahai'i lana min amrina rashada Wassalamualaikum Wa ala nabina Muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum